vagy szokták mondani, feszített tempó. Nagyjából egy tucat perc múlva felé van Gábor. Gábort, röpke szünet, aztán jön Újhely István, akkor 8 óra kor, nem, nem Újhely István, Bácska János, már kavarom, Bácska János, fél nyolc után, nyolc óra után Újhely István, fél kilenc után Vinter Montel Zsolt nem sokkal kilenc előtt Donát László kilenc környékén pedig Ugi Attila. hát ehhez kívánok önöknek nem tudom mit ma a 2019 április 17-én szerdán négyes perccel reggel 7 óra után 4 6 fok van biztos van ahol 3 és van ahol 7 tavasz van verőfény de hideg Ma 2019. április 17-e szerda van, ez a Kejfej Jáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók is Jala János műsor, a jelentés az árbóckos minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, normál zenei áhang, és így tovább, és így tovább. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ez most abban ölt testet, Isten te szép fogalmazás, hogy legközelebb április 23-án kedden fogunk találkozni, tehát nem lesz csütörtökön, pénteken, mint általában szombaton és vasárnap, és jövő éten hétfőn húsvét, hétfőn csilla és noémi napján, kejfejancsi. Amikor zene szól, és én nem beszélek, pontosabban mondva, amikor zene szól, más nem beszél, és én se beszélek, akkor telefonálhatnak 061-489-0999- és 06 Par septembre, notre amour d'un été, tristement se démembre et se meurt au passé. J'avais vomi à attendre, mon cœur vide de tout. Ressemble ainsi mes branches à Paris au mois d'août de la voisillerie et tes fait notre amour qui redoutant le pire, Il est toujours le jour. Chaque, nuit, chaque pierre semblait être qu'à nous. Nous étions seuls sur terre à Paris au mois d'août. Pour te dire je t'aime. 888.hu 2019. április 16-a 12 óra szentesi Zöldi László írása A Notre Dame utolsó húsvétja Az igazság az, hogy maga Európa égett el a szemünk előtt, csak éppen nem vettük észre Az emberek nézték, csak nézték hogyan a lángok pirosan mordulnak az égre mert égett a Notre Dame a Párizsi Notre Dame épült 150 évig és akkor készült el amikor még Károly Robertnek hívták a magyar királyt, azóta a Párizsi Notre Dame nem pusztán a gótika remekműve, de maga a testet öltött Európa is. Ide a púpos haranghonzóját, Viktor Hugo zugott a haranggal, Rigó ütközet és Nándorfehérvár után is királyokat koronáztak meg ezen a helyen. Még azt is kibírta a szent épület, amikor falai között a francia forradalom idején mise paródiát rendeztek az ateista forradalmárok. A Párizsi Notre-Dame mindent kibírt, megsziválták az évszázadok de szilárdan állt, ahogy a mi európai emberek is álltunk dacolva az idővel és a történelemmel. Egy ilyen épületnek nem pusztán szerkezete, de lelke is van. A szakrális tér, amelyből évszázadokon át milliók sohaja imája szállt az ég felé, valójában élő anyag. Nem csak fizikai, lelki kiterjedése is van, és most a lélek kapott lángra, a lélek pernyéje teríti be Párist. A víz, amely máskor megszentelt anyagként csorog a kézre, most a létező legnagyobb mennyiségben sem elég, hogy csillapítsa a tüzet. Az ima már nem segít, imádkozni hamarabb kellett volna. Most majd elmagyarázzák nekünk, hogy a felújítás alatt valamelyik munkás eldobta a cigarettát, az okozta a tüzet, esetleg egy vezeték lángra kapott, vagy valami hasonló. De mindenképpen emberi mulasztás történt. Látszólag igen, tényleg így lehet, csak hogy a kéz, amely láthatatlan vezette az eseményeket, már akkor ütésre lendült, amikor még semmi sem sejtettünk. A kéz, amely egyidejleg ütni és simogatni is képes. Az igazság az, hogy maga Európa égett el, a szemünk előtt, csak éppen nem vettük észre. Nem figyeltünk, amikor egymás után zárta a Katolikus templomokat Nyugat-Európában, hiszen azok csak épületek, Isten már nem lakik bennük, és egyébként is Isten sehol nem lakik, vagy nem létezik. Elfordítottuk a fejünket akkor is, amikor a kis francia gyülekezet. A testével védte meg a Párizsi Szent Rita templomot. Amikor rohamrendőrök cipelték el őket a helyszíről, egy tiltakozó papot pedig letepertek, földre vitték. Akkor sem tettünk semmit, csak hebegtünk, habogtunk, amikor a 85 éves Jacques emel atyát iszlamista gazemberek letérdeltették, Roueni templomában majd átvágták a torkát. Most majd megmagyarázzuk magunknak, hogy mindezeknek semmi közük a tűzvészhez. És hogy mindenre van racionális magyarázat, hiszen nekünk mindenre akad észszerű válaszunk. roppant büszkék vagyunk a fejlődésre, önmagunkra. Mi átlátjuk a lényeget, mi több a világon mindent uralunk, de legalább hatalmat szereztünk az események felett. Pedig valójában semmik sincs, csak komfortot hazudunk magunknak abban a néhány évtizedben, amíg a földi létben megmártózunk. Sem életről, sem haláról nem döntünk. Halandóságunk ténye örökös figyelmeztetés, nem a magunk urai vagyunk, hanem éppen olyan árva, életre kivetett teremtmények, mint minden és mindenki a földön. És a teremtmények teremtményei sem örök életűek, elpusztul, amit ember alkotott, mint most a párizsi Notre Dame. Az igazság az, hogy már nem figyeltünk a jelekre, nem mérjük fel a jelentőségét annak, amit a közmondás kifejez, addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik, és kikapcsoljuk érzékelésünk, finom szenzorait a nagy eszünkben, bízunk, ahelyett, hogy sokasodó figyelmeztetéseket lajstromoznánk. Csak közben zenei szerkeztek. Ezt a tüzet Isten bocsájtotta ránk, Isten figyelmeztet bennünket, hogy térjünk le arról az útról, amelyen járunk. amelyen a gőgös, beteg, perverz Európa jár. Nézem az utcán síró embereket, és arra gondolok, muszáj Istenben hinniük, ha tekintenek az égő templomra. A materialistának pusztán zordon épület a múltból, üres látványosság, ha leéget hát leiget, marad még elég, és újat is építhetünk. Aki viszont a Notre-Dámos szakrális viszonyban áll önmagával és a világgal. Talán nem is tudja, de imádkozik. Az a sírás a lángoló szakrális tér miatti bánat ugyanis ég felé repített, csendes ima. Vissza kell találnunk a gyökereinkhez, vagy mi is elégünk, mint a Notre Dame. Emész bennünket a tűz, amelyet mi lobbantottunk lágra, és amely végül elborította a világunkat. Nagyobb balogák vagyunk, ha a mostani husvétkor elmulasztjuk a szembenézést önmagunkkal. Ez volt tehát Szentesi Zöldi László írása. Hargitai Miklós írás, amely a Facebookon fellelhető ennél sokkal rövidebb. Hargat. Hargitai Miklós muvaszelnök, valamint a Népszava munkatársa nem feltétlen ebben a sorrendben. Identitás. Ha reménykedve várod, hogy kiderüljön terörcselekmény történt, amit migránsok követtek el, akkor reménytelen vagy. Ha a titokban arra gondolsz, vagy ki is mondod, hogy hülye franciák, és hogy megérdemelték, akkor nem is tudom, hogy mi lehetsz. Magyar? Annál ez az ország többet ér. Ha úgy érzed, hogy a tiéd is hiába nincs tulajdonképpen semmi között hozzá, ha már láttad és mosiratod, ha sosem láttad, de biztos voltál, hogy egyszer még látnod kell, akkor alig, ha nem európai vagy. Európai az, akinek fája leégett Notre-Dame. Nem csak nemzeti identitások léteznek, amikor elveszítünk belőle valamit, akkor derül ki, hogy az európai kultúra milyen szoros kötelék. Senki sem különálló sziget, minden ember a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja. Ha egy göröngyöt, most, ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, úgy, mint mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátait házát, vagy a te birtokod, minden halállal ér leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel, ezért ha sose kérdez kiért, szól a halang. Érted szól? Azt elfelejtettem mondani, hogy a műsor 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. 0614890999 valamint 06306771161. Nagyjából 6 perc van, utána Filipov Gábor következik. Figyelek, ha Kéreknek kell, hogy várjuk, amint amíg már ilyen fész megszólal, nagyjából még fél perc, türelmet kérek. 89099 és egy Most már lehet. Jó reggelt! Első írásban szerintem annyi kép és fogalom zavar ne azt nehéz egy Ha összefoglalni, ha, ha elvonatkoztatok, majd még beszélni egy fogalatról, azt mondja, hogy az Úristen e valamiféle büntetésként így adja tudtunk rá, hogy rosszul cselekszünk. Hát az, hogy az Úristen egyébként a saját házát felgyújtja valamilyen kéz által, akkor ezzel először is az ő anyaszent mert hogy az anyaszent egyháznak a háza, azt, azt ostorozza, vagyis akkor magát az a katolikizmust. Ez, ez lehet egyébként, de akkor azt gondolom, hogy akkor elsősorban a katolikusoknak kell magukban nézni az, az író szerint. Azt mondja, hogy térjünk vissza a gyökereinkhez. Nem mondja, hogy milyen gyökereinkhez, ami ebben az esetben pedig szerint, szerintem fontos lenne, mert hát valamihez, ha visszatérünk, ha valami jobb, jobbító szándék, akkor kéne tudnunk, hogy mihez. Aztán van benne egy olyan sugalmazás, amit ő így fogalmaznak, hogy az iszlám emberek, ami euh, mégiscsak megadja a választ egyébként, hogy ki a bűnös. De hogyha meg az iszlám a bűnös, akkor miért az Isten az, aki felgyújtotta a saját házát? Azt gondolom, hogy a nagyon keveri a szezontak azonnal, bár, bár, bár érezketően kiérezni velőle, hogy mit szeretne, de ezt nem tudta megkogalmazni, vagy nem merte. Akkor legyen olyan bátor, és írja-e, szeretne. Ebben a hagymázas ködbe is burkolva, nagyon gyenge szerintem. 061 489 0999 és hat még nagyjából három percen át. Est-il vrai que je ne l'entendrai jamais, jamais, ou jamais, parce qu'il avolait un diamant plein d'éclat, le plus beau des diamants pour moi. 0614890999 099 és 0636771161, nagyjából még két percen át. Alors j'étais moi en prison avec lui. Oh oh oh oh oh oh oh oh plus jamais jamais, plus jamais. Moi, volé, je l'avoue sans, oui, si, sans 061-489 és 036 1, -1, 1 nagyjából még egy percenat. Dauroi Oh, mon amour Je viens Vers toi Tout au fond Des prisons roi. Jó Nincs benne gúny, de tény, hogy az általad ugye nagyra tartott Földi Kovács Andrea majd hétfőn fog hosszabban beszélgetni, semmilyen zsoltal, de az előzetesét már szükségesnek találta a hírtévé leadni. Ebből idézek: Semjén zsolt, miniszterelnök helyettes. Ez a szörnyi tragédia nem csak a francia nemzetet érinti, hanem az egyetemes emberiséget, hiszen mindannyiunk keresztény és kulturális örökségének felbecsülhetetlen értéke a Notre-Dame. A miniszterelnök helyettes a hírtvém Magyarország élőben című műsorában azt is megjegyezte, hogy ebben a francia szekularista egyházellenes politika vastagon benne van. Franciaországban államosították a templomokat, ehhez képest Franciaország, ami elvileg egy jóléti nyugati ország, egy töredékét sem volt hajlandó adni a Notre-Dame tatarozásához. A miniszterelnök helyettes szigorúan magánvéleményét is megfogalmazta a hírtvém műsorában, kihangsúlyozta, hogy véleményét nem mint pártelnök mondja el. Én ebben egy tragikus szimbólumot látok. Az a Franciaország, amelyik megtagadta, mint egyház legidősebb leánya, így hívták régen Franciaországos saját történelmét, megtagadta önmagát, megtagadta saját kereszténységét és hitét. Ez az égő templom valahogy kifejezi azt az apokaliptust... É apokaliptikus értékvesztést, aminek a nyugati világban tanulni lehetünk. Adja Isten, hogy ez a tragédia egy olyan jel legyen, ami felrázza a francia nemzetet és nemcsak a templomnak az újraépítése tekintetében, hanem a saját nemzeti önbecsülésük, a saját történelmük, a saját franciasságuk, a saját kereszténységük tekintetében. Hosszan idézhetnék még különböző emberektől, nem mindenki így nyilatkozik. Ugyanakkor, amikor a véleményedet kérdezem, a akkor felől lehet, hogy egy hegesztőnek a hanyagsága, másfelől pedig égjel, ezek így állnak egymással szemben, ezek így állnak egymással szemben, ezek így állnak egymás mellett. Nincs kérdés. Filipov Gábor van a vonalban. Uh. Bocsánat, csak az a szállásságomra hangják körülöttem, és nagyon de már. Szóval, de valamit, figyelj, nyugodtan kaphatsz a, a kapott öt percet tennap első évvel nem, nem, nem, nem, nem, kiüldöztem, teljesen vállalatotlanul kiüldöztem. Hogy szóval szerintem ez a történet, ez alapvetően arról szól, amiről minden ilyen esemény a megnyilvánulások, hogy az ember egy értelmező lény, és általában, hogy reagál egy ilyen eseményre, az, az szinte soha nem arról szól, hogy mi történt hanem magáról a megnyilatkozóról, szerintem ez egy gyönyörű példája, ez az el volt másfél nap. Ennek És hol van a az a józanság, amire én mindig hivatkozom, de lehet, teljesen rosszul, amikor az első halott, magyar halott egyébként civil, aki az iraki konfliktus áldozatába vált, az ő kapcsán azt mondta Orbán Viktor még nem miniszterelnökként, hogy most ezek a pillanatai a politikai vitának nincs helye, a politikai megnyilatkozásoknak nincs helye. Ez hol van? Hát, szerintem ott van, hogy, hogy itt van egy olyan kellemetlen szükségszerűség, hogy aki a normál képviseli egy ilyen helyzetben, azt nem látott. Pontosan azért, mert a normalitást képviseli, és leginkább hallgat és otthon tátja a száját a képeket nézve. Akkor most lényegtelen kérdésről kérdezlek és beszélgetünk? Nem, nem, nem, nem, abszolút nem. Szerintem nem. Mert az tényleg sokat mondó. Ahogy, ahogy, ahogy ennek az egész történetnek a, az érzékelését azt meg, megalkotják egyes emberek a maguk szájai szerint. Tehát a, aki mindenhol Orbán Viktor szeretné látni, az szerint Orbán Viktor gyújtotta fel, aki mindenhol Sorosgyegyet szeretné látni, az szerint a, a, az értékvesztett, a teizmus, meg a szabadkrémüzesség gyűjtöttek fel. Tehát ez ilyenkor szimptomatikus. Ez mindig attól, így volt, vagy attól, bocsán, csak attól, attól óvok egyébként, hogy. A láthatóból mondjunk le általános következtetést, hogy, hogy, hogy mindenki megőrült. Csak semmi ez volt szó, több emberhez eljut, mint egy normális ember hallgatása. Ez mindig így volt? Szerintem igen. Tehát, hogy, hogy ezzel, ugye ezzel kezdtem, hogy az ember egy értelmező lény. Abban a korban, amikor elkezdték építeni ezt a katedrálist, ez, ez, ez pontosan ugyanígy volt, hogy az emberek a mindennapi tapasztalatainak megpróbáltak valamilyen értelmet és központi motivációt adni. Tehát, hogy ez, ez szerintem egyáltalán nem olyan nem a Régen nem volt Facebook, meg nem volt hír Fontos-e, hogy az értelmezésnek milyen ágait adja a közre az ember, vagy semmelyik ágát nem kell közreadni, mert maga a gyász, amely egyébként hallgatást kíván önmagáért beszélhetne? Én szerintem erre azt mondanám, hogy az utóbbi, de az meg az én saját Mondjuk itt, hogy gyászfeldolgozás lenne az asszolutizálása, ami, ami ugyanúgy szerintem nem helyes. Én azt figyeltem utólag, hogy, hogy ki hogyan fejezi ki magát. Jö, de milyen az, az, amikor azt abban. tapasztaljuk, hogy van igény az irányított gyászfeldolgozásra. Ez is, ez is, ez is ugyanok erről, erről szól. Tehát az emberek, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi az a ottán, meg fogalmuk sincs a gótikára, meg a keresztény identitásukról, meg semmiről, Szeretnének olyan, olyan ismerős és jó használható mankót kapni, ami, ami, aminek a segítségével véleményük lehet. Ez szerintem egy másik érdekes jelenség, hogy a XXI. században neked mindenről kell, hogy legyen véleményed, mert azonnal meg kell nyilatkozni róla, és azonnal megmérik azt, hogy mi a véleményed róla, akkor is, hogyha egyébként utala kellett nézni gyorsan a Wikipédia, hogy hol van ott, hogy nem. De ha leülteksz egymás mellé egy szakértőt, aki jelenleg csak ugye a romok közt kutat, mert kevés időt telt el, és jön egy másik ember, egy látnok, aki azt mondja, hogy Isten gyújtotta föl, ők hogyan tudnak egymással vitatkozni? Hogyan értenek egymással szót? Nekem ez se, ne, nyilván, hogy nekem ez régóta már hogy hogy ha valami változott, akkor ez pont az, hogy ez a két ember össze találkozik már tényleg, mert ezek régen is léteztek ugyanúgy. Jó, csak ugye, ha ezt egy tévében látod, vagy egy rádióban, akkor azt hallod, hogy a jobboldali hangszoróból ez szól, a baloldali hangszoróból az szól, ha tévében látod, akkor látod őket osztott képmezőben, egy időben, egy helyen, egyszerre beszélve, nem figyelve a másikra. Uh -huh. ami, ami nagyon jól leképezi azt, hogy, hogy, a, hogy a dolognak a megélése az milyen sok tehát, hogy mennyire milyen ketté válik, vagy hárommal válik, vagy tíz év válik. De ezt szerintem, mondom, ezt szerintem így normális, az, ami nem normális, vagy ami ö, traumákat tud nekünk okozni, hogy ezek a vélemények korábban nem találkoztak, mert ö, el voltak szervesen választva egymástól, másrészt pedig nem... Én ezt érted, de mit csinálsz azzal, az aki az elvitatja ezt. a morális alapodat arra, hogy az egyik osztott képmezőt választ, miközben ő a másik osztott képmezőt választja? Választja, vagy választotta? hogy mit mondok arról, aki ezt lehetővé teszi? Nem, hogyan indoklod azt, hogy te miért választod az egyiket, miközben ő a másikat választja, ja, és értem, azt... Az, az, az, szerintem, szerintem most, most olyan, mint hogyha én van emberi természetben, pedig szerintem ez csak evidenciák. Az ember otthonosságra, kiismerhetőségre és biztonságra vágyik. Tehát, hogyha te ilyen nappal a keresztény kultúra romlásával, és a szabad könyvés összeesküléssel, fekszel, alszol, mosol mosolfogat, akkor hallani akarod, hogy hol jön a kérdés a szabadkérdés, és összeesküvésem ott, nem hogy is akkor. Miközben megjegyzem az összeesküvés elméleteknek általában az a fő motivációjuk, hogy nagyon nehéz feldolgozni és elfogadni, hogy esetleg annyi történik egy ilyen helyzetben, hogy elpattant egy cikla, én nagyon erősen emlékeztetnék mindenkit az ATV tetőszerkezetének meggyiladására, mivel nem deszakralizálni akarom ezt a történetet, de pontosan ugyanez volt a reakcióknak a, a dinamikája, hogy a, a mondjuk azt, hogy a másik Másik, az összes személy, a folyikony tábor nem volt képes azt elfogadni, hogy megtörtént 2018-ban az, hogy egy baleset következtében gyulladt fel az egyetlen ellenzéki tévének a tetőszerkezete. Van-e szükség morális tűzoltóra? Uh, inkább úgy fogalmaznék, hogy nekem igényem lenne rá. Te az vagy. Te, te, te, te, te, te, te, mi mondtál, bocsánat? Te az vagy. Jó, de én nem, nem, nem, nem. Nem. Én mindenkit békén hagyok, és engem is hagyom békén mindenki. Szerintem az jó lenne, hogyha mindenkiben lenne morális tűzoltó, de közben azt például én nem tudnám megmondani, hogy, hogy, hogy össztársadalmi szinten, szociálpszichológiailag az ilyenfajta örjöngésnek, ami most mondjuk a Facebookon megy, nincs egy szelep funkciója. Tehát az ember inkább kitombolja magát a Facebookon ilyenkor, minthogy elmenjen felgyújtani egy zsiragógát, vagy egy mesetet, vagy én nem tudom micsoda. Tehát, hogy én ebben óvatosan bánok a gyors következtetésekkel. A, meg... a, a, a mentális higiéniának annak nem tesz jót, ez biztos. A, megszólaló... a megszólalók őszinteségében, ha tetszik, nem kételkedem. A média, amely közvetíti e tekintetben, olyan, mint a futószalag, vagy olyan, mint a mozgó lépcső, nem törődik azzal, hogy ki lép rá? Természetesen a média, ilyenkor szolgáltak. Vagy a nézőnek, vagy a hirdetőnek. Annak megfelelő, hogy meg fel, éppen az... kinek a pénzéből él? Szerintem, igen. Én bevallom őszintén, és erre nem vagyok büszke, de a, még azon az estőre, amikor megtörtént ez a, ez a történet, és már láttam az első Facebook kommenteket, akkor én megértem magamnak a másnapi képest is látszok, majd 888 publicisztikát, és nem, és nem a tehetségemet is de tökéletesen sikerült megjósolni, mert annyira kiszámíthatóan működik ez a, ez a gyár, és egyként ebből a szempontból egy picit azért hat kérdőjelezzem meg minden szerepőnek az őszintességét az ügyben. Megérdel és megtartottad, vagy ezt? Hogy képzeljem el. Vannak írásos nyoma. De Facebook zárt Amivel azt akartad bizonyítani, hogy vannak kiszámítható jelenségek. Igen, és a keserűségemnek is hangot akartam adni, hogy történik egy ilyen eset, amitől én tényleg órákig. nem tudom túlzás, hogy le voltam bénulva, de nagyon-nagyon rossz érzés volt, és akkor elkezdtek ömleni már Facebook kommentek szintjén a megfelelő, kiszámítható és nagyon-nagyon unalmas és nagyon elszomorító reakciók, és akkor már láttam magam előtt a másnapi 888 színlapot. De ez a másik, tehát hogy másik oldalon is azért nagy, nagyban hasonló, tehát ott is meg lehetett jósolni. ki milyen dimenzióban fogja ezt értelmezni. Mit nevezünk másiknak? Hát a, a nem fideszes világban. Ők harcban egymással, vagy egymás mellett beszélnek el? Hát a kettő az nem. Nem, ö, nem zárja ki egymás lévén, hogy a harcnak a fő frontvonal az azért a mi lelkünkben, vagy a nisajunkban van. De párbeszéd van köztük? Nem, de hát ezt te is tölt, hogy nincs. Hát tudom, hogy nincs, de reménykedem az ellenkezőjében. De én azt láttam tegnap, hogy a, a két, mondjuk itt egy két oldalnak, a két representatív reprezentatív szereplője az, az ebben a pár órában, amikor sok ember azon izgult, hogy meg lehet -e menteni a vázát egyáltalán az épületnek, ők egymás Facebook falán kérték számon a másikat, hogy akkor majd most biztos ezt fogod írni, és biztos ilyen, ilyen dimenzióban fogod. Tehát ő, őket el, az foglalkoztatta, hogy a másik az hogyan fogja. Dolgozó, Jó, ez tudom. egy olyas kérdés, miközben mindig utaltam, hogyha valaki minősíti a saját kérdését. Ha ugyanezek az emberek egyébként egy igűház mellett lettek volna, legyen az Notre-Dame, legyen az a barátjuk, egy ellenségük háza, akkor mindenki egyébként az oltással lett volna elfoglalva? Szerintem azért igen, mert, a, mert az már a közvetlen létezés, tehát ez egy másik dimenzió. Jó, ha semmilyen Zsolt ott lett volna, akkor semmilyen Zsolt ezeket a gondolatait lehet, hogy meg se írja, mert leköti egyébként az, hogy milyen élményeket szerzett, miközben adta a következő embernek a vötöröt? Szerintem igen, hogyha valaki egy villamos megállóban strókot kap, és újra kell éleszteni, szerintem, hogyha három órán keresztül ott állnak, és várnak a mentőre, akkor se kerül szóból, hogy ki kire szavaz, vagy mit gondolom migrációról. következik -e ebből bármi? Most nem arról beszélek, hogy gyulladjon fel a Mátyás templom, hanem azt kérdezem, hogy hol van az a határ, ahol a személyes tapasztalat egyszer csak túllép azon a morális fetrengésen, amiről mi itt most megnyilvánulunk. Szerintem pontosan ott, hogy, hogy, hogy mikor van tényleges hatása ránk, és nem csak az életünkre, vagy az anyagi körülményeinkre, hanem ténylegesen a lelkünknek a lényegi részére, ami nem a virtualitásra kíváncsi, hanem, hanem úgy nagyjából az életre. Mondjuk megmenteni egy embert, vagy megmenteni egy épületet. Létre zsenged vissza a feleségére. Már elment. Akkor majd valamikor egyeztessünk a hétfőről. Oké, okay, várjunk. Köszönöm szépen. Önök Filippov Gábort hallottak. 061 -9 -0 -9 -9 -9, és 06 Prisons de roi, tout au des prisons de roi, ils est enfermé dans les prisons de roi. Oh, oh, oh, oh, oh. messire, dites-moi. Pourquoi ont tu fait ça? Oh oh, oh, oh. Et il vrai qu'il ne reviendra plus jamais Jamais plus jamais Pas qu'il a volé Ma, 2019. április 17-e, szerda van, és 5 perccel múlott reggel, fél 8 óra. Ez a Kejfej minden, amit az, az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fial János műsorra. Legközelebb élő lebonyolítású műsorral, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Április 23-án, kedden Béla napján jelentkezem. Rövidesen felhívom Báska Jánost, majd. Őt követően hírek és Újhely István következik Amennyiben az elhangzottakról Vagy egészen másról van véleményük Vagy egyszerűen csak szólni akarnak Ki tudja milyen okból 061-48-9 099 És 0636 77 Figyelek a valamire. Est-il vrai que je ne l'entendrai jamais, jamais, jamais? Parce qu'il avolait un diamant plein de le plus beau des diamants pour moi. Utolsó felszólítás -9 099 -9 és 06367161. A bácskai Jánossal, az újhelyi Istvánnal, a Winter Montel Zsoltal, az Ugiattilával folytatott beszélgetések mind interaktívak. Annak függvényében, hogy éppen melyik telefonszám szabad, 061489099 vagy a 06367161 a beszélgetésekbe. Annak tartalmánál fogva bele kapcsolódhatnak, bele folyhatnak. Alla jete moi en prison avec lui. Oh rien ne nous séparera. Jamais, jamais plus jamais. Car moi, j'ai volé, je l'avoue, et sans cœur. Oui, mais si j'ai volé sans cœur. Des roi oh, mon amour, je viens vers toi tout au fond des tündérek Jó reggeltet. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Profán, uh, de a legutóbbi Ferencvárosban történt nagyobb tűzeset kapcsán, van-e új információ, van-e bármi? Tudom azt, hogy különböző gyűjtési akciók voltak a kollégium újraépítése érdekében. Van-e bármi a felderítés ügyében olyan, amelyet érdemes megosztani, és őszintén sajnálom az apropót, aminek kapcsán ezt most kérdezem. A vonalban Bácska János Ferenc Ferencváros polgármester. Én is sajnálom. Nem tudok semmilyen újabb fejleményről az adományok továbbra is gyűlnek, és a nyomozás pedig még nem zárult le. Tehát, maga az épület mint olyan, avval most mi van? Az nagyjából körbe van zárva, üres? Le van határolva, kiment üres, igen, kimentették belőle, amit kilehetett, és várja a jobb sorsát, ö, szinte biztos, hogy újra lesz ö, építve ö, ott a helyszínen, tehát egy új épület részfogoda. De, de ennek e, bármilyen részletéről korai lenne bármit is mondani mert ő semmi se lehessen tudni jelen pillanatban egészen biztosan nem a statikailag e, nagyon megrongálódott tehát az az eset e, tűnik legelfogatott hogy az átépítés drágább lenne mint egy újat építeni e, úgyhogy új épületrészt volt egy másik tűzeset, egy esetén ott mi a helyzet? Az a, szerintem hungáriamalom malom igen, adta Soroksári úton, az teljesen leírt, azt le is bontották, tehát ez tulajdonképpen megszűnt az az épület rész. Nem lesz rehabilitációja az épületnek. A közelgő helyhatósági választások hihetetlen tempóban hoznak elő olyan történeteket, amelyek persze lehetséges, hogy a helyhatósági választástól függetlenül is jelen lennének, de azoknak most az értelmezési tartománya, hogy ilyen eufémisztikusan fejezem ki magam, az valami egészen hihetetlen. Tehát, hogy milyen mértékben volna szükség Budapest Rádióra, arra csak azt tudom mondani, hogy a tízes nem növelhető, ugye ez egy kejfejancsi skála, Önnek mennyire fontos egyes és tízes között, és akkor valaki azt mondja, hogy egy 11-es, az értelmezhetetlen. Egy egyes és tízes skálán egy egyes és tízes közötti szám tud elhangzani, semmi több, sem kevesebb. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy ma már teljesen tisztában vagyok, hogy a hazai politikai realitás, nem szakmai politikai realitás nem teszi lehetővé. nem Ad kedvező klímát egy ilyen rádiónak, de nem a 98.00 frekvencián, és nem Fiala János esetében, hanem semmilyen frekvencián, semmilyen műsorvezetőnek, és én ezt őszintén sajnálom. Mondanám, hogy gyászolom, de hát azért ennyire nem tragikus a történet. A politikai akarat, pontosabban mondva a politikai akarat hiánya szüli azt, hogy ilyen nem jöhet létre, és természetesen ezt követően az ember most hirtelen nem tud másról beszélni, mint arról, hogy hipp és hopp, de lehetséges, hogy nem hipp és hopp, mert végül is valamilyen módon ennek elő kellett kerülnie. Már véleményezhető a Budapesti Mobilitási Terv 2030 és a hozzákészült stratégiai környezeti vizsgálat. Ugye itt három egyeztetési változat is van. Én ezekbe beleolvastam, de ez körülbelül olyan, mint hogyha ugye a Woody ellen, hogy olvastam lehet, hogy ez a Dostoyevsky-re mondta, de nem tudom, ismeri ezt, hogy olvastam tolstoy a háború és békét. Hosszú. E, tehát így vagyok én ezzel a három mobilitási tervvel is. Egy normális országban nem az Index szúrja ki, hanem előáll a polgármesteri, a főpolgármesteri hivatal azzal, hogy van három ilyen tervezet valamilyen mértékben ezeket ismerteti is, és egy olyan társadalmi vita kezdődik, amelyben, hát ugye ez egy sajátságos dolog, mert azért ez alapvetően egy szakmai anyag, három szakmai anyag ráadásul mindjárt. Azt sem nagyon tudja az ember, hogy minek a függvényében, tehát hogy most a pénz hogy áll majd rendelkezésre. Ebből szemezgetni, hát az olyan, mint egy jelentésből kiszedni egy mondatot lehet, de nem érdemes. Ugyanakkor a nesze semmi fog meg jól alapján Uh, ugye ebben egyebek közt ugye mit szúr ki az index, hogy hát lehetséges, hogy ezt majd bevezetik nevezetesen a dugódiat, és akkor annak van egy részletezése, majd megszólal pártunk és kormányunk, amely azt mondja, hogy erről egyáltalán nincsen szó, uh, ezt követően megszólal a főpolgármester, hogy mégis van róla szó, és akkor én fogom a fejem, és azt gondolom, ugye gyorsan elvérzett a dugódi ötlete, a miniszterelnökség azt mondja, a Dugodira vonatkozó megállapodás Demszki Gábor volt főpolgármester, valamint az akkori szocialista, szabaddemokrata városvezetéshez köthető. A kormány nem támogatja a dugódi ötletét, adja meg a miniszterelnökség a választ a 24.hu megkeresésére. Akkor jön az ATV és Csuhay Ildikó, aki viszont megkérdezi a tarlóst, hogy mi a helyzet, aki azt mondja, hogy hosszú távon elkerülhetetlen lesz a Dugodi bevezetése, és arra gondolok, hogy... Hát arra gondolok, hogy ez így pontosan olyan, mint annyi minden más Magyarországon. Ha azt kérdezi, hogy mi a kérdés, nincs kérdés. Ezt csak úgy önelé raktam, csúcsálja meg, vagy mondja azt, hogy kérje a következő témát. Nem, nem, kérem, mert azzal kezdte, hogy debezzeg egy normális országban, egy normális fővárosban. Én szerintem ezt teljesen. Pont ez mutatja azt, amit elmondott a végén, hogy, hogy normális országban és normális fővárosban élünk, mert a dugodi jó átlat, hogy elég régen köztéma. Hogyha valaki foglalkozik vele, és látja a fontosságát, vagy a szerepét, az láthatja, hogy... A egy ugye nagyjából ugyanaz, mint a parkolás, forgalom, szervezés, mondani. csak Én más van. megközelítésből. Jó, hát azt láthatja, hogy a hajdan legendásan kétmilliós főváros egyszer csak elkezdett kírülni, és ha jól emlékszem, 1 millió, 6, 1 millió 650 csökkent a rakossági nagyságrendileg. Mit lát az ember, hogy elkezd visszatöltődni, és már 760-780-as 21 milliós határokat súrolja, ami a közik határon belüli visszaköltözőkkel, meg uh, be, uh, újra, be, tehát az új lakásokba költözőkkel együtt. Uh, és uh, ne felejtsük el, hogy a néhány évvel ezelőtti 10 millióból most 15 millió turista uh, uh, foglalja Budapestet évente, tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy a fővárosra is majd ki lehet tenni a megtelt táblát, tehát az immunreakció mi lesz, hogy akinek nem muszáj, az ne jöjjön már be a városba, és a városnak melyik határaig, mondjuk a hajdani városfalon belülre, a városfalon kívül, hol lesz az a határ, ahova nem kéne bejönni, vagy ha betetszik jönni, akkor tessék fizetni. Szerintem ez egy teljesen normális vita, hogy kell-e, mikortól kell, Ugye a Dunahidek építése ugyanilyen ö, téma, hogy az okosok szerint nagyjából tíz évenként egy új Dunahidat kellene építeni a két meglévő nullási hídon belül. Mert a forgalom átvezető képessége, ö, csak egy nagyon Ferencvárosi példa, hogyha reggelente jön az ember a sorokságúton beszeré, akkor a lágymányos lánykori nevén most Rákóczi hídig olyan visszatorlasztás van, mert a nullás hídtól befelé éjszakra egyetlen egy híd, az első híd a Rákóczi híd. Tehát ott lehet átmenni, és olyan sokan akarnak reggel átmenni, hogy már visszattolasztja a sort egészen néha a Kémúcáig. Tehát, tehát ennek a városnak az életében sok olyan változás van, a működőképessége, a népszerűsége, a közbiztonság közbiztonsága következében, ami felvett újabb szabályozó szerepeket. Ilyen a parkolás, jól mondta, ilyen a dugódi, tehát a kiszorítjuk a förösleges forgalmat a fővárosból, és, és biztos van még ilyen, most nem üteszem, ja, de, érdemes meg, hogy vitatkozni a... teljesen normális országban, normális fővárosi vitaként, amikor eljön az ideje, vagy folyamatosan. És kik vitatkozzanak egyébként róla? Hiszen ez alapvetően, aki belelapoz, aminek semmi értelme nincs. Még egyszer mondom, mert egy mondatot nem érdemes kivenni a zárójelentésből, azért de az, mégiscsak, az tapasztal... jó, de ez mégiscsak azt tapasztalja, hogy ez egy szakmai anyag. Tehát nem arról van szó, hogy Fiala János fogja magát és azt mondja, hogy jó ötlet, nem jó ötlet, függetle attól, hogy az ön által normálisnak tartott, általam nem minden szempontból normálisnak tartott Magyarország fővárosában, ez egy teljesen természetes jelenség, hogy alapvetően szakmai kérdéseket laikusok képesek. Tízes skálán, tízes magabiztossággal megtélni. Ebben is nagy, is nagy változás, hiszen a döntéshozók vagy úgy működnek, hogy na majd mi megmondjuk nektek, hogy ja, jó, és így lesz, vagy pedig mondjuk, mint egy közösségi tervezés, közvitára bocsátják, hagyják, hogy vita legyen róla, miért ne hagynák, hogy hát ez a normális, hiszen az itt élők fogják ezt megszenvedni, elszenvedni. Jó, hát gondoljuk azért, hogy a helyhatósági választás előtt fél évvel, ez mérsékelten tűnik jó ötletnek, és szerintem a reakció ez ezzel, erről szól, hogy álljunk majd ezzel elő, de előbb nyerjük meg a helyhatósági választást, mert ez így ebben a formában nem túl szerencsés, de ezt persze a kormányzat nem mondja, mert nem úgy beszél, ahogy én. Ez választásoktól független is probléma. Azt volt, én nem, és az az is. pontosan gondolom, de ebben a felfokozott hangulatban, amiben Magyarország van, bármikor nincs, független attól, hogy ott Lázár Jánossal beszél az ember, vagy mással, mert ugye tudjuk, hogy hódmezővásár helyen az átlagos hőmérséklet az 36, még itt a fővárosban mi 38 fokos lázban égünk, feledkezzünk meg a költő mondatairól, de hát azért mégiscsak ezzel valamit kezdeni kéne, és akkor csak egy apróságot kérdezek, hogy miért van ez a három változat, honnan tud? Tudja, én a laikus, aki kiemelek egy mondatot, hogy mennyi pénz lesz. Minek a függvényében beszéljek bármelyik változatról, amikor azt fogják mondani, hogy a realitás az egyes, a kettes, a hármas, de azt nem mondják meg most, hogy minek a függvényében lesz ez majd így. Miért van me három? Megkockáztatom azt is. Hát azért, mert a, akármelyik kerület életébe is kérdezem, meg Winter mondta el, karácsony, karácsonyt, hogy hány a hány megoldandó probléma, hívjuk most problémának, vagy felvetésnek kell megtalálni a megoldását. Mivel polgármesterképző intézmények sincsenek, ezért probléma megoldó intézmények sincsenek, tehát napi szinten kell uh, új problémaként gondolkozni ügyekről. Ez a dugodi is egy ilyen. Szerintem ember nincs, aki most fogadásokat lehet kötni, hogy melyik lesz majd a tuti, de majdnem biztos vagyok benne, hogy majd egy negyedik lesz, vagy ebből a háromból kikavarva, vagy egy teljesen más negyedik lesz a megoldás, de hogy valamelyik az egyik közül egy az egybe, annak nagyon kicsi esélyét látom. Ezért kell és lehet róla vitatkozni, mert sosem lehet tudni, hogy kimondja be a tutit. Kimond, kinek jut eszébe az igazi megoldás. És azt tudjuk, hogy ez az SKV, ami egyébként a stratégiai környezeti vizsgálatot jelenti, és ennek a háttéranyagait, ha valaki bemegy, a Városházára akkor 2019, április 11-e és május 11-e között milyen anyagokhoz jut hozzá túlmenően a három tervezeten, ami egyébként letölthető az internetről? Hát bizony benne, hogy ugyanúgy, hogyha bejön a Ferencvási önkormányzatba és kér bármilyen ergot, akkor jó, de azt például, hogyha én le akarnám önt vizsgáztatni ebből, miközben nem tudnám, mert hogy magának az anyagnak nem vagyok az ismeretében, akkor ön egyébként ezt a három anyagot plusz még hozzá, azokat, amelyeket április 11 és május 11-e között meg lehet tekinteni a városházán, abból ön például, mint egy városatja sok közül le tudna vizsgázni, tehát ön ezt fejből fújja? Ha vizsgányog, akkor de önnek ezt tudnia kell. Elvileg, Valószínűleg hogy igen, tehát, hogyha, hát gyakorlatilag képtelenség. Tehát, akkor... hogyha most megkérdezi valaki, most betelefonál valaki, és megkérdezi, akkor én beszülete bevalom, hogy nem készültem, de mivel nem ez a vizsga van, ezért én nem készültem, de a lehetőséget, készülök bele, és akkor elmondom a véleményemet róla. Jó, csak hát az ember azon gondolkodik, hogy egy Budapest rádióban valószínűleg ennek azért nem lenne jelentősége, mert minden nap ide többet tudna az ember, de ebben a jelgi formájában, ahol az indexet felfedezi, ami nem egy nagy kunsz, mert ez ugye ott a Budapest portálon, az a kérdés, hogy ki veszi először észre, mi, mit emel ki belőle. Nem feltétlenül, mert ez speciál, eh, ahogy láttam, az időrendi sorrendet nem feltétlen volt így. Eh, majd ezt követően kiragadnak belőle részleteket, vagy a legfontosabb részleteket, vagy a legérzék Kenyebeket. Ez egy másik kérdés. És aztán jön a kormány, amely azt mondja, hogy a Dugodi-ra vonatkozó megállapodás Demszki Gábor volt főpolgármester, volt az akkori Szociális-Szabad Demokrata Városvezetéshez köthető. Ez a nyolc évezés része, ezt én értem, ezt megírta a Habonyárpát. De hogy a kormány nem támogatja a Dugodi ötletét, akkor most mit kezdjek ezzel a Budapest mobilitási terv 1-2-3-mal, amelynek egy részével kapcsolatban a kormány csak így pacekba azt mondja nekem, nem támogatom, felesleg, nem aktuális. Ez hogy működik? Tehát ezt ön hogyan tudja kötni a normalitáshoz? Szerintem megvan a szuverenitása a kormánynak is, hogy ezt mondja, és megvan a főváros vezetésének is. Ar arra ismeret Arlós István meg is van most is, és meg is lesz a válasz erre, hogy ő gyakorló, talán legjobb városvezetőként, fővárosvezetőként megmondja, hogy szerintem a tuti. Ezt én ez, érteni egy, érteni legitím, ez egy érteni legitim. Ez teljesen legitim. ezt érteni véli, csak... és a nyilvánosság előtt zajlik. Én ebben semmi kivetni, ahogy nem látok. Persze lehet rajta, hogy ma össze, nem tudom, mind belül is össze. Jó, de hadd kérdezem Ottakul. már meg, hogy akkor, amikor ezt a három tervet közzétette ez az izé, amely egyébként megérte, és az izének a neve, a Budapesti Közlekedési Központ, ugye elkészítette ezt a három verziót, akkor egyébként ennek a szervezetnek kellett volna egyeztetnie a kormánya? El sem tudom megmondani, hogy hogy van-e ilyen jogszabályban előírt kötelezettsége. És ugye ott van közben egy közmunkatanás, amelyben ott ül meg annyi közgyűlési ember, tehát polgármester és nem polgármester, de alapvetően polgármester, ott van Fürjes Balázs, ott van a miniszterelnök úr, ott van Tarlós István, ezek szerint ez a grémium semmilyen vonatkozásban gondolom, Gulyás Gergely ez semmilyen formában nem tárgyalta, hiszen egyébként ha tárgyalta volna, akkor a kormánynak nem kellett volna tiltakoznia, hiszen eleve nem került volna bele. Hát én ezekről elég kevesett fog, de most eszembe itt egy másik ilyen ö, hasonlatos probléma az ebadó. Ö, adott esetben egy kerület vezessene be ebadót. Ö, kutyások, nem kutyások, döntéshozók vezessünk ebbe abadót választások előszérében. Hát, szerintem nem kéne. Szerintem meg kéne. És akkor elvitatkozgatnak különböző szinten, és a vége mégiscsak az lesz, hogy téma legyen, témája legyen az adott kampánynak, vagy ne legyen témája, és aztán valószínűleg az lesz a legkényelmesebb megoldás, hogy elodázzák, és akkor majd a választás után Jö, de visszatérve az Ebadóról, eh, ennek a három anyagnak egypontjára, nevezetesen a dugodíra. azt mondja Csuhai Ildikónak, Tarlós István, a belváros autómentesítése érdekében kell majd bevezetni, de másfelől újos szerződéses kötelezettség is terhelye a főváros még 2010 előttről. Ugye ez azért szakmai mint a kormány. Ha az EU szankcionálna, akkor az államnak kell majd fizetnie, és nagyjából ott tartunk, mintha nem is lenne Gulyás Gergely, úgy vitatkozik egymással kormány és a főpolgár. Mester, miközben havonta vagy két havonta van módjuk egy új szervezetben ezekről a kérdésekről beszélni, én az outsider, én aki semmi se értek, én a rossz indulatú, ezt tökéletes agyrémnek találom. Én nem, nem, mert hogyha így figyelembe veszük az ügyek számát, én csak Szeretvárosra tudok nyilatkozni, óvatos beszélhető szerint 6 ügy megy át a hivatalon, talán az asztalomon is a nagyobb része, Éppen melyiket kapják ki, ki a sok közül, nem tudunk mindent, vezető értekezeteken, amiket mi is tartunk itt heteni rendszerességgel, nem tudunk mindig minden foglalkozni, éppen most hol tart. amelyikek a leg azzal a 8-10-15-tel tudunk egy nap foglalkozni, éppen aktuális éppen hol tart. Az összes többi az úgy, úgy, úgy, úgy van, és érlelődik, és készül hozzá további anyag, jönnek be az olvasói vagy lakossági észrevételek, és aztán amikor eljön a döntés pillanata akkor a úgy is dönteni kell. Tehát én ezt érzem ebben is. Akkor már csak egy dologon marad, bár volna még meg annyi dologról beszélni, de ma csütörtökön, már pedig ma csütörtök nincsen, hanem szerda van, szerda. tehát az holnap lesz, április 18-án csütörtökön 4 órától husvétváró váró játszóház lesz, a Ferencvárosi Művelődési Központban négytől állatsimogató arcfestés, molinófestés, kizműves foglalkozást szakképzett animátorral, fél hattól pedig hőcögő táncház olasz gyögy és barátai húzzák a talpalávalót. Ezt gondolom nem kell kommentár. Az meg egy külön történet, de az ügyben nem akartam kérni a véleményét, hogy hol a HVG, hol a 444.hu ír feltáró politikai elemzést e, e, Ferencvárosról amelyel nagyon nehéz mit kezdeni, mert mindenki sok mindent sejtett, de közben a realitás kapcsán nagyon sajátságosan nyilatkozik meg Karácsony Gergely, akit Színási Sándor kérdezett ezügyben, és akkor arról volt szó, hogy ezeknek a paktumoknak a jellegéről, ő, vagy le, té, biztos voltáról nincs megbizonyosodva, hogy ez egy könnyen lehetséges, hogy a városi legenda részei, illetve egyfelől azt mondja, hogy a városi legenda részei, ha viszont igazak, akkor meg kell szüntetni. Na most én azt gondolom, hogy ez így egyszerre a kettő nem lehetséges, ha a városi legenda részei, akkor lényegtelen, ha pedig konkrétak, akkor azokat kell megszólítani, akik ennek a részesei, de egyelőre még egy ilyen lebegő állapot van, és mindenki azt mondja, hmm. hogy jön a nevető harmadik, hát majd október végén kiderül, hogy ki nevet és hát ki nem. Nevető harmadik, hát lehet, hogy nevető hetedik vagy. Ugye? Nevető harmadik? Szoktál, a... Igen, csak a magyar Igen, mondás. de hát. Oké, okay, de hát ha csak két név hangzott volna el eddig, de hát már hány, és még hány fog. Ö... Hát a én feltételeztem, hogy például a, a Lilaszinekkel, Ferencvárosban Lilaszinekkel próbálkozó, Ferencvárosban is Lilaszinekkel próbálkozó Momentum állítása szerint 80 fős tagszervezetük van, én azt hittem, hogy nincs is Ferencvárosban, ehhez képest már az elnököt is leváltották, tehát van mindig esemény, és egy másik, önnek aztán elküldtem az anyagot, nem fogom néven nevezni, Azért vannak, akik úgy gondolják, hogy Ferencváros lehet a Fidesz-Sztálingrádja, és ehhez képest próbálják képbe és helyzetbe hozni a sok egyéb kerület közül Ferencváros. És, és hogyha Ferencváros önnek, a, a Fidesz-Sztálingrádja, akkor ebben ön kicsoda? Hát én is szeretném tudni, hogy én most ö, a, a hitlerista a faszista németországot képviseli a Fidesz, vagy pedig a honvédő Köszönöm, még mielőtt teljesen szóképzavarosat leszünk. Nagyon kellemes húsvét ünnepeket kívánok, és a jövő Köszön héten köszönöm, ismét felveszünk a, a vonalat. Dehetek, nem a vonalat veszük fel, hanem a fonalat, de végül is majdnem mindegy. Nem ez, nem ez. Nyulam, A negyediket játszod le, jó? A negyediket. Kösz. 0614890999 és 06367716, egy minden beszélgetés után lehetővé teszem, hogy önök megszólaljanak, aztán vagy élnek vele, vagy sem. Jöv rövidesen jönnek a hírek, a pontos idő egyébként egy perccel múlott 8 óra, és olyan nagyon húzni se akarom az időt, mert ma van a felvétele a Civil Apályának, azért gondoljanak bele, szerdán veszük fel, és szombaton megy. Lehet, ami szerdán kettő után történik, az ugye, hát, ugye többé-kevésbé, de inkább. Úgy egész évben kimarad. De ennél sokkal többet erről nem szeretnék mondani. Egyébként megértem, vagy nem értem, de egedelmeskodem. 061 0999 és 063 Nem is ezt a számot akartam berakni, most már nem végképpen. Sem rám arra. Ezt be, nem ezt akartunk, akkor mégiscsak maradjunk annál. Akar bárki telefonálni, vagy ne legyen zene? Zenese legyen, szöveg legyen, jöjjön új hely. 061 489 0999 és 063677161 először. 061 489 0999 és 063677161 másodszor. 061 és és 06 hat senki többet, akkor még ide kell tennem egy ilyet. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Nem elég tisztességesnek lenne, annak is kell látszani. Nem telefonáltak, tehát... Most éppen nem engedelmes, a telefon, de majd megküzdök vele. és hagyjuk be, jó számokat ütök bele Na. hát akkor mégse ezen fogom hívni jó rendben van adnál vonalat? Kicsőnk. Lát? A vonalban új István, helyének hol? Jó reggelt, éppen Veszprém megyébe a Balaton partjával fonyót Már hogy a túloldalra, északi partról. Értem. Időjárás? Napest az alaegelsz, és Jó, figyelj, az igazság az, az hogy te mondtad, hogy tartsak veled, egyszer még erre sor is került, vannak ilyen tévéműsorok, amelyek elkísérik a politikusokat. Ezt innen kívülről ma reggel, amikor hát, én is rohan munkában végzem azt, ami a feladatom, de azért az, amit te csinálsz, a szó fél, nem félreérthető értelmében némileg maga az álmokfutás. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezt normális ember ebben a tempóban, hosszú távon a tévedés minimális kockázatával nem végezheti. Nagyon szeretem csinálni. Azt én te nap szerintem legalább 150 emberrel. Jó, csak ne nem értem. a méret a lényeg. Tehát az, hogy érted, ilyen laporos hát statisztika éveket köthet, tölthetsz ki egyfajtában, hogy ma ennyi emberrel konzultáltam a néből. De kampány van. Kampány én ezt van. értem, de hát, mint tudod, nálok mindig kampány van. Tehát én azt gondolom, de hogy... Úgy, úgy hogy, hogy, hogy ha, ha egy fél percem is feleslegesen zajlik, és nem találkozom valakivel a aki elmondhatja a búj bújár baját megbeszélhetjük, hogy miért kell ránk szavazni már 26-án, akkor, akkor elvesztegettek. Én ezt értem, de vannak olyan viccek, amikor ilyenkor azt mondják a másiknak, nem feltétlen neked még miatt magadra vennéd, hogy megnyugszik a beteg. Tehát kicsit olyan ezt tudod, mint amikor így a vonatból kinéz az ember, és azt mondja, hogy ott volt egy teljén, mert azt mondja, hogy az ember tényleg, de a vonat ritkán szokott visszamenni ennek a kedvért. Keves fialóra, akkor most két őrült beszélgetés. Mert hát, könnyen lehetséges, de azért próbálnék bele lopni némi értelmet. Reggel 48-tól fél 8-ig Gáborral beszéltem arról a hazai jelenségről, amit most éppen a Notre Dame leégése, vagy részleges leégése okozott, és amivel kapcsolatban mind a ketten gyászunkat fejeztük ki, hogy az ország milyen végletesen megosztott, és ahhoz az a Notre Dame, miközben földrajzilag nincs hozzán közel, milyen hihetetlen gyúanyagot tud biztosítani, és tudunk arról beszélni, hogy valójában itt most egy égierről van szó, vagy arról beszélünk, hogy egy hegesztő volt talán felelőtlen, és az ország két részre válik, és új István Zalaegerszektől fonyódik, az fogja bizonygatni, hogy az egyik van, és nem a másik, és aztán történik valami másik dolog, talán kevésbé tragikus, mint ami a Notre-Dame-mal történt, és ugyanez folytatódik, és az ember néha úgy megáll egy pillanat, és azt gondolja, hogy van -e ennek értelme, de nyilvánvaló a kampányban, miközben mindig kampányban, ennek kell, hogy legyen értelme, nem szabad megállni. Hát ebből az egész jelenségből, ugye, te a két táborra az országban, nézzük azt a... Nem, nem, nem mondtam igazat, nem mondtam, igen, mert nem, a Filippo az pontosan azt mondta, hogy a harmadik rész, de az, az de nem, de nem, nem, nem azt mondta, nem az hogy a harmadik rész az, a, akik egyébként normálisan gondolkodnak és hallgatnak. A, nem ezt akartam mondani, hanem Sőtetem. meg kell, engem a Tamás kollégám azzal fogadod, hogy uh, milyen elképesztő módon, aljas módon próbálta, a közel álló néhány blokk, a, ne csinálj nekik reklámot, nem mondom meg, hogy melyik úgy beállítani, mint hogyha egyébként uh, terror történt volna, és a saját migráns kampányukba illeszteni api tragikus tűzesetet. Tehát ez is hozzá tartozik a sztorihoz, ami, ami rémisztő. is közben, hogy uh, én tegnap fölírtam botkal szegedi polgármester barátomat, és, és szegediként megköszöntem, megratoláltam neki, mert uh, emberségből és persze jó ütemérzékkel bejelentett uh, szolidaritásból jelesen vizsgázott. Igen, hát ez a jó ütemérzék, ez szerintem nem volt egy szerencsés fogalmazás, de most már nem tudjuk törölni. De miért? Szolidaritásban nincs jó ütemérzék. De csak nincs. mert, hogy van. Nincs. Mert nem lehet három-négy napot várni azzal. Nincs. Nincs. Egyéb... nincs, nincs, nincs, nincs. Amikor az ember rácsap egy kalapácsolat a kezére, akkor ott nincs jó ütemérzék. Ahol jó ütemérzék van, ott nincs szolidaritás. Szeged szempontjából ez ragyogó ütemérzék volt, hiszen uh, nekünk uh, van egy Párizsi külutunk. Azért Párizsról elnevezve, mert uh, annak idején, a Magyar Víz Párizs, uh, Franciaország segített, gyűjtött támogatást a proceget építésére, és mondjuk késő lett volna egy-két múlva megszólalni, e, nagyon gyorsan. értem, ha én, én a, a kommunikációs tanácsadód lennék, akkor most azt mondanám, hogy jól szoktál beszélni, ezt a részt itt most elbaltáztad, <coughs> de nem, nem, a nem a följük, ne, igen, rendben van, majd kíváncsi vagyok, hogy mások erre hogyan figyelnek, de értettem azt, amit mondtál, és nem fogok ezen hosszabban lovagolni a kelleténél. Egy másodpercsel meg kell, hogy álljak a Notre-Dame mellett. A jelentősége eltörpül, de a felháborodás nem ez a bizonyos nagy blanka történet a pilhárművek részéről, ahol egyébként, hogy jó döntést hozott-e a demokratikus koalíció, vagy sem, ezt nem tudom eldönteni, de bizonyos szempontból észszerű döntést hozott, amikor azt mondta, hogy a pesti srácoknak a munkatársait nem engedi be demokratikus koalíciós rendezvényekre, miközben azt gondolom, hogy ilyet nem lehet tenni, függetlat, hogy a pilhálművek, amit végeztek, az az maximálisan elmarasztalandom egyébként. A kett, az egyikből nem következik a másik, az egyikből azt következik, hogy az elítélendő, és abból nem az következik, hogy kitiltjuk onnan őket, csak hát ez a magyar realitás, tehát egyszerre racionális, és nem is mondtam magamnak ellen. Az, hogy egy olyan futót készítenek egy kislányról, vagy majdnem kislányról, amely önértékelési zavarokat is mutat, mondván, hogy öltözhethethet volna másféleképpen, de ezt a fotót azzal magyarázzák, hogy 2018. december 20-án vagy 19-én milyen módon beszélt Kecskeméten, és aki ilyen módon beszél, ez nincs leírva, de ez a lonyog lényege, azzal szemben egy ilyen fotó is megengedhető, hát ennek a logikáját egy tízes kállán tízesre utasítom vissza, a pedig a, a tisztességét illeti ennek a sorozatnak mélyen megvetem azt, amit ez a pillámban üveget. Mondorító. Nincsen más szó. ezt mondom kamaszlányok, lányok, de sapjaként is, és politikai közszereplőként is és azóta is folytatják, tehát folytatják, a a, Nemzet, ugye, Pontosan úgy működnek, mint Orbán Viktor, amikor azt mondja, hogy ha szidják a kisvasutat, az még hosszabb lesz. Ők a HVG, vagy a Demokratikus Koalíció, vagy a, a Dobrev-Klára féle törvényjavaslatot csak arra használják föl, hogy azt érezékeltessék, hogy milyen jó érzékkel nyúltak, milyen jó ütemérzékkel nyúltak ők na, na, na, na, na, na, na, na. A, a Nagy Blanka két lába közé, e, és ja. mutatták egy olyan fotót, e, amivel mutatták ennek a kislánynak a gyarlóságot. Ugye mi a mi ügyvédünk, a mi megbízásunkból, biztosít ügyvéd úr, most már több pert is megnyitott a kormány sajtó ellen Nagyblanka Blanka képviseletben. Blanka egyébként egy nagyon-nagyon vagány, fiatal kamasz hölgy. De egész biztos, hogy szerintem, hát nem hiszem el, hogy lelkisírulést ne okozzon. Nagyon De jól vesz ez a másik dolog. Tehát azt kell, hogy neked mondjam, hogy... Egyrészt, hogy én azt szoktam mondani, hogy amit én a műsoromban nem tudok tisztázni, azt nem tisztázom, nekem a per az nem terület. Ha nyerek, akkor sem, ha vesztek, akkor sem. Amit nem tudok tisztázni a műsoromban, az azon kívül nem érdemes. Tehát ügyvéd ügyvédúdnak én csak gratulálni tudok, de ezek a történetek, ezek kívül azon a hatókörön, amit én egyébként figyelek. Tegnap pedig arról volt szó, by the way, hogy van a politikának egy felelőtlenség, amiben a politika nem gondol bele, most éppen a demokratikus koalíció, hogy ez a kislány, aki egyébként elmúlt már 18 éves tudtommal, tehát nagykorú, evvel együtt nem biztos, hogy szerencsés őt egy olyan politikai mezőre rángatni, függetlenül hogy ő maga politikai mezőre lépett, ahol a politikai mezőn a, a nagy ágyuk azok úgy bánnak el vele, ahogy elbánnak Bajer Zsoltól a pilháművekig, ez a kislány erre még alkalmatlan, függetlenül attól, hogy milyen beszédet mondott Kecskeméten. És ezt ezt. a döntést ki... hoztuk, hogy... <gül> ezt a kislányt meg kéne karózni, mint egy növényt, annak érdekében, hogy a szél ne döntse ki, a tövét, valamilyen anyaggal kenni, ami ugye fáknál azért szokott lenni, hogy a nyulak ne rágják meg. Ez a kislány ezt a védelmet nem kapja meg, és az a támadás, amely vele szemben indul, az valójában az ő személyiség szerkezetét úgy teszi tönkre, hogy arra most nem feltétlenül éppen a labdarúgás hevében nem jön rá, de majd amikor a fájdalomcsillapítónak a ható ereje szűnik, akkor tapasztalni fogja, hogy ez, ez borzasztó sebeket ejt. Hogy, nem hogy is mondani, Jól beszélsz, jól beszélsz, abszolút ezt gondolom, nálunk volt arról egy vita, hogy Blankát fölkérjük-e képviselőjelöltnek a listára, és pontosan ezért, amiket elmondtál, azt a döntést hoztuk, hogy ez mi korai számára, Bölcsön viszont amit kellett, amit kellett neki elégtételt, jogi elégtételt, azt mi megszerveztük, az, hogy a, a DK most milyen módon, mire kérte föl, és és azt, hát, hogy is fogalmazták, hogy használja a politikai célokra, ez hagyd legyen az én asztalom. Egy biztos, hogy az, amit tesznek. Jó, azt tudod, kell, és ennek megfelelően járok el, függetlenül attól, hogy ez korszerű vagy sem, hogy hasonló esetben én áttelefonálnék hozzá. Tehát függetlenül attól, hogy tesz, nem kéne és azt mondtam, Istenem kell, figyelj, Ez hanyagolni kéne, legfeljebb azt mondanád, hogy ba meg törődj a maga a dolgával, én meg azt mondanám, hogy oké, okay, rendben, vagy csak szólni akartam. Jó, figyelj, az... mert elmondom neked, de tényleg a a nagy nyilvánosságra azt inkább nem is, nem is köpném az órára senkinek, hogy ezzel kapcsolatban én mit gondolok. Mi meghoztuk azt a döntést, hogy Bankát nem szabad olyan helyzetbe hozni, mint amilyen egyébként most került pont. Amikor én ezt az egész kejfejöncsit elkezdtem, per ide, per oda, a jó még nagyobb hatása volt, tehát én abban az időben eh, annak az értelmiségnek a részeként, ahova tartozni szerettem volna, és amely ma már nem tudom, hogy hol van, és ők nem szeretnének engem, én még nem szeretem őket, Elvégezte azt a takarító munkát, amelyet ma nem végez el senki sem. A Pilhál művek e, a 2000-es évek elején szemétdombra került volna, és nem lett volna egyébként az őket alkalmazók közül se senki, aki megvédte volna őket. Igen, és a társadalom is kiközösítette. Erről valamit. beszélek, erről beszélek. Az, hogy a Facebook meg az egyebek hogyan jelentek meg, és hogy ezek milyen változást okoztak, ezt nem tudom és nem akarom minősíteni. Azt tudom tapasztalni, és azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban, 2019-ben messze menően nem ugyanez a helyzet. És csak úvainteném azokat, akik azt gondolják, hogy ebből az következik, hogy ez komilfó, hogy attól mert ez van, attól ez még nem komilfó, miközben tudományos kutatóknak szívesen kiadom, hogy az elmúlt 17 vagy 18 évben mi változott, hogy vajon megváltozott-e a társadalmi norma, vagy minek a következtében lehet ma olyasmit megtenni, amit 18 évvel ezelőtt társadalmi megvetés kísért, független a politikai hovatartozástól. Pontosan így van. Nem tudok rá többet reagálni. A kérdés az, hogy ez meddig folytatva így, és milyen mére akkor, amikor a Nézőpont Intézet, akkor, amikor a század vég, attól függően, hogy éppen kikap erre megrendelést, különböző tanulmányokat tesznek közzé, hol arról, hogy milyen magatartási kódex vonatkozik a parlamenti képviselőkre, hol azzal képest, hol arra vonatkozzon, hogy a Facebookot hogyan kell igába hajtani, majd a kormány azt mondja, hogy erre nincs szükség, eh, ahogy most éppen azt mondja a kormány, hogy nem lesz dugódi, akkor valójában ezek az intézetek eh, eltapsolnak pénzt, ilyen megrendelés felé. Jött? Persze, persze. Hát közpénz. közpénz Jó, de akkor te árnyékra ugrottál amikor azt mondtad, hogyha kell fellázítom az egész országot? De, nem. Mert hogy uh, akkor, amikor olyan infók jönnek, uh, mindenfajta, tehát nem a nézőpont uh, elemzéseit olvasom, hanem azt halljuk, hogy uh, a Fideszen belül miként gondolkodnak, akkor... Uh, érdemes kiállni a nyilvánosság. Oké, okay, de kontoziert. azt kérdezem tőled, hogy a te politikai orról a tízes skálán mennyire működik jól a tekintetben, hogy azt mondod, hogy ez hülyeség, ennek pedig lehet reális alapja. Van, van reális alapja, csak úgy a is tudják, hogy miről beszélünk. A Facebooknak a valami fajta megrendszabályozásáról, kontrolljáról. Hát, arról van szó, hogy átminőt, átminősítenék tömegmédiónak, és ezáltal teljesen más szabályok vonatkoznának rá. Így van, és ezt ugye pontosan tudjuk, hogy egyes hatalmak megcsinálták, tehát Putinnál konkrét intézkedések történtek, hogy hogyan tudják kontroll alatt tartani. De a te, a te, a te urod minek mindenki következtében mondja, hogy ennek van realitása, hogy ez fülyeség? Ahogy fogalmaztál, az orromsókja hogy ez a következő lépés, mint ahogy egyébként az NGO-törvényt is Moszkvából vette át a kormányzat. Te vagy Amikor is azt mondta, tehát most a Facebookra, hogy ezt mégsem teszi, akkor ez tartósan vagy átmehetleg gondolja így. Átmehetleg gondolja így. Ma, és ezt ők is mérik, ők is látják, egyetlen egy igazi erővel bíró kommunikációs csatornája van Orbán ellenzékének, és ez pedig a Facebook. Mindentől kezdve valami fajta kontrollt. Valami fajta uh, ahogy egy médiát lehet szabályozni, úgy a Facebook feletti uh, kormányzati uh, fegyelmet azt, azt, azt meg akarják teremteni meggyőződésen. Ezért volt jó, hogy egyébként bemondtam, hogy inget igen reagáltak rá, és nyilván a kormányzat ilyenkor ezekre is figyel. Szombathelyen arról beszéltél, hogy sok, sokféle részletről, de a, maga a tömbösített ö, gondolat az az volt, hogy hogyan lehetne elérni az, hogy Magyarország olyan uniós pénzekhez jusson, amelynek a sorsát nem Magyarországon döntik el, vagy ha Magyarországon döntik el, azt nem az állam dönti el. E, e tekintetben mi várható, vagy mi a realitás az Európai Unió pénz, dö, pénzügyi döntéseit és annak kiszervezését illetően? Ezen dolgozunk. Azt mindenkinek érzékelnie kell, hogy a két legnagyobb politikai párcsaládnak, tehát a néppártnak és a szocialistáknak a csúcsjelöltje, mind a kettő csúcsjelölt, ugyan arról beszél, hogy az olyan típusú kormányoknak, mint például Orbán kormánya, egyszer nem hajlandóak tovább pénzügyi finanszírozási támogatást nyújtani. De nekünk meg olyan megoldást kell találni, amelyben nem a, általában a magyar emberek, Magyarország sérül. Jó, akkor csak például azt lehet mondani, hogy ez egy Magyarországra vonatkozó, vagy esetleg Lengyelországra, vagy néhány országra vonatkozó szabály, és nem egy generális szabály lesz? A generális szabályokat tud hozni csak az európai intézmény, de hát, viszont, az... viszont, viszont ez ma Magyarország miatti. És um, mekkora a realitás, hogy ez meg lesz? Van. van mondok példát. A, mondjuk az önkormányzatok, Számára, hogyha az önkormányzatok közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak forrásokért, és az nem megy át az Orbán kormány kezén, akkor már az Orbán kormány nem tudja eljátszani. az egy pályázós, közbeszerzéses pályázatait, pénzköltését, amit az oligarcháival nyerettet meg, és azok a most ősszel, remélhetőleg ellenzéki kézbe kerülő, Önkormányzatok pedig nem kell, hogy szkandalozzanak a kormányon mert közvetlenül az uniós pályázhatnak Van realitása. Konkrét bizottsági javaslatok vannak ezzel kapcsolatban, és a kérdés az, hogy az Európai Parlament Benne, milyen lesz a többség, hogy lesz-e ahhoz erőnk a következő Európai Parlamentben, hogy ilyen döntéseket hozzunk. Olvastam Katalinnak, talán az azonnalinak, de lehet, hogy a mércének vagy a Magyar hangnak kavarom elnézést adott interjúját. Hát nem mondanám az, hogy hatás nélkül maradt a tiketűtők találkozója, de lehetséges ettől független és hasonlóképpen gondolkodott volna. És ezt egy között ide most auftaktként úgy említem, hogy a előtti te keltezéssel azt mondja Újhelyi neki ment a kisebb pártoknak pontosan az MSZP neki ment a kisebb pártoknak, köztük az LNP-nek az MSZP és Újhelyi István azt mondta az LP választása nem érdemes azokra a pártokra szavazni, amelyek nem érik el az 5%-ot az LNP mellett kikről volt szó még? Az LNP-ről beszéltem és bármennyire kedverem a két kétfarkóakat én is az első kampányoknak adományozója voltam magánemberként vagy gyűjtést intéztek de azt tud látnia kell mindenkinek, hogy uh, itt uh, 10-20-30 ezer szavazati számít, hogy az ellenzéki pártok mandátumokat szerezzenek. És ha 5% alatt teljesít, annak a szavazatai elvesznek, sőt, a tömb, az nagy Fidesz tömb, amely várhatóan hogy 50% körül fog szerezni, oda a, a rendszer oda sorolja, oda rakja át őket, kedvez, kedvezményezi az ötszázalékar teljesítő pártoknak a szavazataival. Tehát figyeltes mandátunk keletkezhet, mondjuk LNP szavazatokból. Egyébként a Momentumra konkrétan nem gondoltam, mert a Momentumnak szerintem esélye van arra, hogy megszerezze az ot Az LNP régen. És ott is vállalom, amit elmondtam, hogy az LNP számoló nagyon-nagyon zavaros, hogy pontosan milyen célokat szolgál tavaly áprilisi választásokon, és láthattuk az LNP-n. Múlott az, hogy a kétharmad megszületett és gyávor Benedek pedig a Európai Zöldek frakciójában tökéletes képviseletet tud nyújtani a magyarországi zöld mozgalmaknak. Tiszta a képlet, gyávor Benedek, kell szavazni, az MSZP, párbeszéd közös Istáján. Mm, nagyjából még 5 hét van az uniós választásokig. Ujhely István hallottak... 39 nap. Állt, azaz... Én már számolom, vágom a centit. E, de ma buta... tudunk találkozni Somogy megye legalább 8 településem, és ha Somogy megyek. Megnézzük a Facebook profilról, akkor jöjjön, megbeszéljünk. Te voltál katona? Nem. Akkor nem vágtál szentét. Most vágom ott a történetet. az más. A jövő héten találkozunk ismét, viszont hallásra kellemes ünnepeket. Kellemes ünnepeket. Újja Isten, hallottak. Nem, hol a négyesről az egyesre ugrik, a hatosról a négyesre zseniális cd lejátszó Tehát tényleg. Az egy egyfolytában figyelnie kell, hogy az hogy jön, ami szeretne. Aztán, hogy mennyi idő alatt áll be, az egy újabb dolog, de nem szeretnék más cd De Isten menj, hogy valami azt játszál de amit az ember beállít. Én már ehhez vagyok szokva. Én már nem tudnék egy olyan országban élni, ahol egyébként valamit ne találna meg az Index, majd nem mondaná azt a kormány, hogy ez nincs is így, miközben tanulós István meg azt mondja, hogy de igen. Na? Nem, a hatos nem játszol. Jó, figyeljenek akkor, a ha hatos nem játszol le, akkor más nem rakok be, én meg Mokas vagyok, mint a Keraban, az egyes ne akarja lejátszani, meg. azt nem akarom, azért nem ment háromszor. 0614890999 és 06 egy 677 egy kipróbálom a másik lejátszót. Ha nem telefonálnak, akkor elég jelne nem terető tudod föl fogom hűvni és Zsoltot. Nem sok időt adok arra, hogy ezt eldöntsük. Na. De ez lejátsza. 0, 4, 8, 9, 0, egy egy. Beszél, tehát azért az jó lenne, ha rajtad meg rajtad kül valaki más is megjegyez meg egy mondatból, hogy tényleg nem szerencsés így az, mert az De azért Péter, ez erről tegnap már beszéltünk egyszer. Tehát azt tudom neked mondani, hogy ennek a másodszori felemletése olyan lenne, mintha egyébként ez felhívás lenne keringőre, mintha arról beszélnénk, hogy azokat a lányokat meg kell erőszakolni, akik egyébként rövid szoknyát viselnek. Nem, Péter? Nem of rain falling on the ground I sit and watch as tears go by Nullat egy, négy nyolc, kilenc először. Egy 8 9 0 9, -9, -9 -7 -7 -1 -1 -1 másodszor. Hallgatnak, mi nyusszja a fűben, de hát... Ez szuverén jobbuk van.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 műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Mintermantel Zsolt van a vonalban... Jó reggelt? kérlek. Némileg emlékeztetek Orbán Viktorra a tekintetben, hogy én is szeretem, hogyha zajlik az élet. Ő ezt nem pontosan így fogalmazza. Um, talán az életkoromból, talán a hangulatomból, talán ki tudja, miből adódik, hogy néha van bennem egy vágy, hogy hát kevésbé is ez a zajlás, ez történhetne alacsonyabb hőfokon? Ez a az zajolhatna? Azt hiszem, ilyen szó nincs. Hát vagy a zajlásnak, és a, a zajlás által okozta mondjuk azt, hogy stressznek, vagy fáradtságnak elő egyensúlyát érdemes, vagy jó megtalálni, és akkor, akkor tényleg úgy szép az élet, ha zajlik. Ugye, ugye, ugye a tizedes mondás. és a többiekben a Sinkovics hogy nem a Sinkovics, hanem a major Tamás hol azt mondja, jönnek az oroszok hol azt mondja, jönnek a németek, és időnként elnézéskér emiatt, nem teljesen analóg, De ráadásul ugye ez a mobilitási terv, amelyet közé tett a főváros önkormányzata hollapján, ez szakmailag és több szempontból is az ön területéhez tartozik egyrészt az ön érdeklődési területe, az ön szakmai területe, ráadásul egy betegségből adódóan, most önnek van még egy plusz titulusa is ez ügyben. Őszintén kíváncsi volnék Örre, hogy mennyire tartja szerencsésnek azt a vitát, ami most Dugodi kapcsán kialakult, különös tekintettel arra, hogy három különböző verzió egy konkrét része van szövegkörnyezetéből egy tízes kállán tízesre kiragadva, és azon megy a rugózás ebből a szövegkörnyezetből kiragadva, hogy ez a szövegből, környezetből kiragadott rész ez most lesz-e vagy sem, és nagyjából úgy vitatkoznak benne a felek, mint hogyha közben nem lenne egy olyan szervezet, ahol egymás mellett ül főpolgármester és kormány. De abban, abban egy kicsit legyen már segítségem, mert én a János épp a kollégámot hallgattam, illetve a műsort önt is hallgattam, <gül> csak őt, hogy, hogy mi ez a három verzió. mert az Már a véleményezhető legtudom... a Budapesti Mobilitási Terv 2030 és a hozzákezdő stratégiai környezeti vizsgálat. Igen, de az én legjobb tudomásom szerint a mobilitási terv, amelyik a fő dokumentum, az arról szól, hogy valamikor közép-hosszú távon Uh, hát nem, most a pontos szöveget nem tudom, biztos nem azt írja, hogy elkerülhetett le, hanem hogy célszerű lesz, vagy pedig, hogy indokolt lehet a dugó a bevezetése, és a mobilitási terv az én legjobb tudomásom szerint, legalábbis a főanyag, ami a főanyag is egy ilyen, hát egy vaskos, nem tudom, nyomtatva volt ott a, a munkaasztalunkon, az olyan, hát 70. 12 centi vastag köteg, az biztos, hogy, hogy, hogy volt, uh, az ennyit tartalmaz, és az a polémia, ami itt most mehet, és én ezt sem megfejteni akkor, mert a, B a Budapesti mobilitási tervben nincsen e jelentős szakmai különbség, ugye, és szerintem a problémát az okozhatja, hogy jelen pillanatban ugye a mobilitási terv az egy közlekedés uh -huh. közlekedésstratégiai anyag, ellenben a dugódínak a bevezetése az jogi környezetet uh -huh. is kényel, és jelen pillanatban nincsen a fővárosi önkormányzatnak meg az a jogszabályi hatalmazása, hogy ezt a dugódíjat Bevezesse, és lehet, hogy itt van az az ellentmondás, tehát én nem tudom, hogy ki szólalt meg a kormányzat részéről, és azt sem tudom, hogy mi volt az oka, nem tisztelem a meg kérdést. a 24 és mindjárt megmondom. Én nem vagyok az, aki azt mondja, hogy olvastam valahol, mert ez az... Magyar órán azt nem szerették egyébként, ha az ember azt mondja a Tolstói kapcsolat, hogy valamelyik könyvében olvastam. Tehát vagy a háború és békében, vagy a karamazott testvérekben, de hát azt nem is a toltói írta. Ba meg akkor meg azt is kaparom. Nem mindegy, olvastam valahol. J Jó, tehát azért mondom nem tudom, lehet, hogy ez az oka, hogy, hogy ugye valaki megkapta ezt a kérdést, és akkor azt mondta, hogy hát nincs Nyilatkozatot hát, komántak. Kormány... Nyilatkozat, nincs aláírója a dugódíra, vonatkozó megállapodás, Demszki Gábor volt, főpolgármester, valamint az akkori szociálista szabaddemokrata városvezetéshez köthető pont. A kormány nem támogatja a dugodi ötletét, pont. J Jó, hát, oké, mondom. Én, én, én azt gondolom, hogy itt ennek az oka elsősorban az lehet, hogy bármilyen szakmai van is meg lehet ezt tárgyalni, hogyha a kormányzat részéről ilyen van. Kormányzatnak is sok része van. Jelen pillanatban én az ellentmondást abban látom, abban vélem felfedezni, hogy ilyen szépen fogalmaznak, hogy jelen pillanatban ugye nincsen olyan jogszabályi lehetőség a fővárosnak, hogy ezt bevezesse. Hogy ez most azért ellenzik, mert nem is akarnak neki ilyen jogot adni. Azért ellenzik, mert egyébként szakmailag, közlekedés szakmailag nem értenek egyet. Azért ellenzik, mert egyébként más közlekedési és forgalomszabályozási elképzelések van. Én ezt kevésbé hiszem, én inkább az általam elsőként fogalmazottat mondom. Jó, én azt Tehát... gondolom egyébként, mint egy olyan ember, aki ezzel különböző polgármesterekkel beszélget, más fórumokon is beszélgettek, nem feltétlen a nagy nyilvánosság előtt annak a Budapest rádiónak, amelynek a gondolatát megfogalmaztam, és amely szerintem soha büdös életben nem fog létrejönni, vagy legalábbis az én életemben nem, annak nyugodtan lehetett volna az a feladata, hogy erről úgy beszéljenek, hogy ez közben ne három PDF legyen, amit ki lehet nyomtatni, és amin egyébként emberek annak függvényében, hogy egyébként mit találnak érdekeset, kiemelnek, mert ez így ebben a formában szerintem roppan szerencsétlen és a hazai ügyintézésre, egy tízeskálán tízesre jellemző, de attól még nem kellene feltétlenek. Nem akarok nagyon a szkepsisemnek hangot adni, és ez nem a rádióval kapcsolatos, de én azt gondolom, hogy egy ilyen történet, mint például akár egy dugódi bevezetése, az, az, az, dugó az nem csak, beszélek, nem csak magyarok. Terv, az egész Bár, bármi, akár egy mobilitási terv, vagy a mobilitási terv is tartalmazhat olyan dolgokat, mint például egy dugódi vagy adott esetben egy metró szakasznak a meghoztabítása, amit ugye azért egy város, az egy dinamikus nagyon-nagyon-nagyon sokféle érdek, nagyon-nagyon sokféle ember, nagyon sokféle elvárás igény, trauma, összehasonlítási igény van. Nem, nem, nem, nem tud minden esetben, és például csak azért mondom a dugó díjat, egyszer valakinek mernie kéne kimondani, hogy akkor megnézzük Londonban, hogyan működik a behajtási díj. Akarjuk ezt a flat alapot, ami tehát, hogy egységesen, mint egy megyei matrica, akkor azt mondjuk, hogy elintézzük, hogy legyen kevés. Tegyünk be vele annyi pénzt, hogy a közösségi közlekedést lehessen fejleszteni, de ne akarjuk nagy érvágást az embereknek ellenben érdemi forgalomszabályozó hatása. Nem lehet, hogy azt mondjuk, hogy csinálunk egy belső zónát, ami viszonyatosan drága, és ténylegesen a döntési, nagyon komoly döntési helyzetben hozzuk azokat, akik egyébként gépjárművel egyedileg akarnak oda behajtani. Felléleg ezen a belváros, akarunk olyan zónákat kijelölni, várostiget, csak szeretném vár, maga maga hagyatiget, hagyatiget, ami mondani, most is van, de... Nagyon de... halkan szeretném mondani, hogy én tudok arról, hogy eredetileg volt olyan elképzelés, amiben akár, és most nem mondanék szervezetet, mert az árulkodó lenne, ugyanolyan nemzeti konzultációt, vagy annak megfelelő konzultációt intézhetett volna, vagy végezhetett volna a fővárosiakkal, mint amilyet a kormány végez más ügyekben, de ennek az ötlete aztán elhalt, mondván... Rengeteg, hogy... rengeteg elképzelés lehetett, hát most is ugye amiket itt az előbb mondtam, azt, azt szigorú magánvélemény, sőt azt gondolom, hogy egy olyan dolog, amikor Budapesthez és valamilyen szinten a közlekedés irány érdeklődő, nem is kell, hogy ért, emberek beszélgetnek róla. Az én elképzelésemben egyébként egy több, több gyűrűs, több zónás, sőt, notabene Budapest közigazgatási határán is lévő zónát tudnék kialakítani, mert ugye azért lássuk be jelen pillanatban, hogy a Vácska János kollegán is elmondta, hogy 1,6 millió alá csökkent Budapest lélekszáma, de ettől függetlenül naponta benne a városban sokszor két millió fölött vagyunk, mert az agglomerációból visszajönnek mind a szolgáltatásokat igénybe venni, mind adott esetben a munkahelyre, stb. Stb. stb. stb. stb. És ugye iszonyatosan nagy. Budapest határát átlépő agglomerációs forgalom terheli a fővárost, a fővárosi utakat, a fővárosban a lakóknak az életminőségét, tisztaságát zajterhelését, azért mert valaki kiköltözik az zöldbe, a nagyobb telek, az olcsóbb telek, a kisebb infrastruktúrális ellátottság, és ezért nyilvánvalóan teljesen jogos, és ők is magyar állampolgárok, nekik is vannak gyermekeik, akiknek ugyanúgy jár a kormányosok az oktatás, meg az egészségügyi ellátás, éppen azt ott nem kapják meg, ezért visszajönnek a fővárosba. El, tegnap fogtam magam, és kimozdultam a városba, elhagytam könyvtári magányomat, és ennek keretében bérletet is vásároltam. Pedig előtte vettem tíz gyűjtőjegyet, de gondoltam Istenem, ezt egyszer megreszkírozom, egyet elhasználtam bele kilenc, még van, lesz módom odaadni a lányomnak, hogy a hompolának, ha éppen nek nekik lejár a bérletük. De! Uh, amikor vásároltam, én mindig a délibe megyek, azt nagyon szeretem, ott van egy ilyen izi, iroda, ott kiderült, hogy én azt tudta, vagy azt nekem tudnom kellett volna, hogy immáról nem is kell bérlet, tehát semmi fénykép meg egyebek, hanem, hogy bérletet egyébként lehet használni jogosítvánnyal, vagy... Igen, csak valamilyen azonosító számot kell rájúzni, együtt együttérvényes... Hát szerintem ez most már egy jó, hát több mint egy éve, talán sőt akár már több is, így nagyon szalad az idő. Azonosítók, a régen volt ez a nagyon szép műanyagbérlet igazolvány, amiben ugye bele volt klomnizva sokszor ezzel a tűzöl kapott. Kedves nép, tudtad? Csak ezt most a hallgatókhoz intézem, hogy, hogy, hogy, hogy de de, ki sem kell azt az az a mezőt, ahol ilyen számokat kell beleírni, mint az automatában. Jó, hát. hát az automatában meg kell adni az igazolványnak a számát, hát, ugye jelen pillanatban én a kisfiamnak vásároltam, pontosabban együtt vásároltunk ilyen diákbe és ott a diákigazolvány számát kellett megadni ozzal. Jó, hát majd a nép jelzi. Nyárom p hát, ro robogunk a digitális. Hát, hát, hogy robogunk, azért ne, ne essünk túlzásba. De hogy mondjam, a cinikusságot egy picit érezök, ki Mó, de egyébként igen, mert minden egyes egy ebben ilyen kedves Wintermant, ha valamit lehet hát egyenben hát közben szeretni, hát... igaza van, de hogyha lehet valamit magában szeretni, és akkor most megint a pont ra meg nézzük, hogy most lehet szeretni a wintermant Szóval, hogy az az, hogy ön egyáltalán nem cinikus, de nekem ugye a, a, a, az izérről, az elektronikus jegyrendszerről azért mindig az a soprani a buszvezető fog az eszembe jön jutni, aki egy lavort tartva az ölében, amely tele volt fénypénzzel. Fizettem neki a Volt Fesztivál idején, és nem tudott visszaadni. Az nálunk az elektronikus díjrendszer. Én nekem sem áll jól a cinizmus, de most már is vannak ideje. Ön alapvetően nem egy cinikus alkalom. Nem, és nem is volt ilyen szándékom. Csak azt gondolom, hogy ez is egy olyan történet, mint a dugódi, tehát hogy az elektronikus díjrendszeren kapcsolatban, és azok a leghangosabbak, és most kritizálják a, a adott esetben, ha szakmai alapon és az idő múlását tekintve jogosan, de politikailag semmiképpen, akik 2010 előtt sok-sok százmillió -sok forintot költöttek el, és egyetlen egy használható mondat nem került leírásra, vagy a dugódiat egyébként megkötötték, mert ugye tudjuk hogy a 4 metró e, e, Európai Uniós finanszírozásának feltétele volt, hogy még a Demcky érában kötelezettséget vállaljon a főváros a Duhodi bevezetésére most azok a leghangosabbak, akik akkor ezt aláírták, akik ezt a közgyűlésre megszavaztatták, stb. stb. Most ők a leghangosabbak, hogy akkor ez egyáltalán hogyan kerül napirendre? Nyáron megkezdődhet a metró meghosszabbításának tervezése, Ez ugye a hármos metró vonalra vonatkozik. Káposztás, Megyer. Mit lehet erről tudni? Hát annyit, amit egyébként itt is mondtam már, a fővárosi közgyűlés költségvetésében, tehát a fővárosi költségvetésében a tervezési ütemnek az első részére 1,4, ha jól emlőszem, egy, -egy 1,2 milliárdus szállfányi összeg szerepel, ez a komplet kivite konkrét kivitelezési tervezésnek a megkezdés. Ugye jelen pillanatban a fővárosi közgyűlés elfogadta a költségvetését február végén, Megkezdődtek a közbeszerzési eljárás, a feltételes közbeszerzési eljárás, az már tavalyi év végén lefolytatásra került, megvan a győzelem. Lefolytatásra nem tudom. Igen, hát hogy akkor lefolytatták, és a nyertest hirdettek? Igen, nyertest hirdetett a közbeszerzési eljárás. Rövid ideig ott olvasó az Express hirdetési újságban, ott volt hogy gáz az udvarban. Meg a fejekben. Igen. Tehát, hogy, hogy, és most természetesen megkezdődött a konzultáció, és ez alapján akkor a, a, a, a tervezésünk a konkrét munkálatokat azt akkor tudják kezdeni néhány héten, hónapon belül. De ez ugye most azt ez újra föllángol a vita, és hogy, akkor, hogy az a baj, hogy, hogy, a, hogy, hogy az újpestiek meg a budapestiek is 1990 óta, négy évente egészen biztosan hallották, hogy a hármas metró meg fog Meghosszabbítják. E Meghosszabbításra fog kerülni. Jó, rendben van. <gül> Igen. Kicsi immunitást már szereztek ezzel kapcsolatban. Jó, mikor lesz felújítva, mikor, lesz felu... mikor kerül felújításra a Váci úti bussáv, az Árpád úti, Rózsa utcai közötti szakaszra is felújításra kerül, felújítják, de itt is felújításra kerül, minden felújításra kerül. <gül> a májusi közgyűlésen kell meg egy technikai döntést hozni, és azt követően ahogy a műszaki is Melyik engem. A fővárosi. O, igen, igen. de szakaszhatát kell módosítani technikailag. 250 millió forint, erre el elég? De nem 250 millió forint, tehát nem, ott vannak közös eh, adások, eh, amelyek hogy mondjam, eh, 750 milliós keresztek mar rá, és nem csak a, ugye jelen pillanatban a szakaszhatár az csak az, a Váci útról szól. Ezt a szakaszhatárt kell módosítani a, az Árpád útra, és ugye ez azt jelenti, hogy a váci után a két forgalmi sáv, tehát ahol a buszok jártak, annak a kopórétek cserje, illetve az Árpád után a teljes szegélytől történő kopórétek csere Önt kitüntették, megkapta az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Újpesti Cigánságáért díjat, az Újpesti cigányság kulturális tevékenységének támogatásáért és a Rázi Gyöngyi Közösségi Központ, valamint az Újpesti Cigány Helytörténeti gyűjtemény érdekében tett példaértékű erőfeszítéseiért, mindez április 6-án történt, ez egy régóta létező díj. A díj az, az, az, az régóta létezik, ugye ezt a, a, a cigány nemzetiségi önkormányzat alapította, és adja oda ar, általuk arra érdemesnek tartott személyeknek. Ugye most a Nemzetközi Róma Nap alkalmával volt egy nagy rendezvény, hát so, sok nagy rendezvényt van, egy kivonalas kiállításuk. Magyarország egyik legszínvonalasabb cigány helytörténeti gyűjteménye, ez a názgyűgygyi közösségi központban található gyűjtemény is, és, és, és én a, a, a Hát nem volt ez egy átadó ünnepség egy egész napos rendezvény volt, amelynek keretén belül többet magammal én is megkaptam ezt a egy apró kérdést, akkor már engedjen meg a részemről is, hogy ezt egyébként miért írta alá Dr. Molnár Szabolcs újpest alpolgármestere? Azért, mert a nemzetiségi önkormányzatok azok a, a, az önkormányzaton belül működnek. Tehát a, a számlájukat mi kezeljük, e, ilyen törvényességi meg egyéb dolgokat mi adunk hozzá, mint önkormányzat, és ha jól tudom, ezt szükségeltetik ahhoz, hogy hogy, hogy, hogy, hogy hivatalos legyen egyébként. Nekem, nekem, ha ezt szóban mondják, az is egy nagyon nagy dolog, de hogy ez hivatalos papírral válhasson állítólag a volt szükség. Itt nagyon szépen! a fogámester úr, felügyeli a, a kultúrát, a és ilyen tevékenységet, így ezért ez a közösségi ház is hozzátartozik. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk, kellemes húsvéti ünnepeket kívánok! Szép napokat kívánok, áldott husvétot, mondd Önök. Mint elmondta Zsoltot, hallották Újpesti polgármesterét. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Remélem, hogy a műsornak nincs ámokfutási jellege, függetlenül attól, hogy hát a stafétabotot gyakran adom másnak. Három perc múlva felhívom Donát Lászlót, ez a három perc az önöké. 061-489-0999 és egy 677 egy döntsenek bölcsen, telefonájának vagy sem. Legközelebb írő lebonyolításuk egy fejancsira 23-án kedden kerül sor, tehát nem lesz se csütörtökön, se pénteken, se szombaton, se vasárnap, se hétfőn. Hat nap fog eltelni. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Nem kevés. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amit ma elmondhatsz, ne alatt holnapra. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Véghallgattam ezt a polgármestővel való beszélgetést. A dugodi, díjról mindenki kicsit ért, csak fontos dologról nem említettek említést. Hogy ugye Budapest egy furcsa helyzetben van, mert ha a dugó bevezetik, akkor testről Budára senki sehol nem jut. Nem, nem, nem, el nem, nem, az anyagot, tehát arra kérem ön, Jó, bár és még egy egyszer, ez még a egy tengerész esete, igen. Hát már ne halagudjon, én értem, de hogyha be akarnak vezetni dugodiat, akkor nem a dugodiat kell először elmondani, hanem azt, hogy... Elnézést, el, erről viszont az indexet kérdezzem meg, mert az index ezt ragadta ki, tehát ez itt most. Igen, jó. Okay. És a másik, a másik, ami viszont valóban a kötözködés helyzete lenne, hogy... A húsvét az nem kellemes ünnep, a karácsony, hogy meg az új év, az a kellemes ünnepek, és a, a húsvét az csak kellemes ünnep. Tehát nem több, több ünnep szól. De ez biztos, hogy szösszár hasugatás. Csak mindenki ugyanezt mondja, és nekem nem tetszik. Értem. Itt aztán van a kellemes, van az áldott. Egyszerűen nem kívánni ünnepeket. Se ünnepet, semmit. Tehát ebben az országban bármit teszel, Bármit nem, és azért nem is mindegy, hogy ki csinálja. Így lesz belőlem pillanatok alatt rövid szoknyájú Nagy Blanka. 0614890999 és 0636771161. Senki többet? Köszönöm! Olyan pontos vagyok, hogy magam is meglepődtem. Lehet? Donát László van a vonalban, nagyon sok időnk sajnos nem lesz, ez egy ilyen nap. Filipov Gábor véleményét már kikértem, ott... Két írást is említettem, Szentesi Zöldi László és Hargitai Miklós írását pluszban említettem még, amit Semihely Zsolt mondott. Most a miketünk beszélgetéséből az utóbbit veszem ki. Ez a szörnyű tragédia, mintha lenne nem szörnyű tragédia, de nem akarok a Kákán is csomót keresni, mondja Semihely Zsolt miniszterelnök helyettes. Nem csak a francia nemzetet érinti, hanem az egyetemes emberiséget, hiszen mindannyiunk keresztény és kulturális örökségének felbecsülhetetlen értéke a Notre Dame.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 A miniszterelnök helyettes szigorúan magánvéleményét is megfogalmazta a Hírtévé műsorában, kihangsúlyozta, hogy véleményét nem, mint pártelnök mondja el, hanem magáremberként. Én ebben egy tragikus szimbólumot látok, mondta, az a Franciaország, amelyik megtagadta, mint egyháza legidősebb leánya, így hívták régen Franciaországot, saját történelmét megtagadta, önmagát megtagadta, saját kereszténységét és hitét. Ez az égő templom valahogy kifejezi azt hogy az apokaliptus akkó,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 egy látszólag sima tűzesetből, amely megrázta az embereket, így vagy úgy, vagy közömbösen hagyta őket. Lesz egy olyan filozófiai kérdés, amiben nekem van egy saját álláspontom, de nálam okosabb emberekhez fordulok annak érdekében, hogy a saját belső gombnak a mormogását ennél artikuláltabban lehetne, lehessen kifejezni. Donát László fogja ezt most megtenni. Figyelek! Hasonlalt jutott az eszembe, hogyha mondjuk a nemzetgyűlési épülete gyulladt akkor abból arra következtetett volna a volt polgártárs, hogy vége a francia köztársaságnak, vagy ha az angol parlament így nem vagy a magyar. Az épületek időnként károsodnak, ezért azért ebből messzmenő, nem is tudom, milyen szimbolikus következtetéseket levonni, az nem az épületre és nem a balesetre, amit a Gidiára utal, hanem arra, hogy a véleményt közlő lelke mélyén milyen szorongások élnek. Magyarul az egyrészt az a véleményesemény Zsoltnak, hogy Franciaország ateista bogány, liberális, nem tudom, milyen szörnyű hely a nagy francia forradalom és Napóleon után, ahol már nincs becsület az egyháznak szeretném halkan megegyezni, hogy Párizs egyik érseke volt, nem olyan régen még Fejtő közeli kapcsolatot is ápoló Lisztizé bíboros, aki kimenekült, vagy túlélt lengyel zsidók leszármazottjaként haláláig megőrizte mind a két, sőt három identitását a zsidót a katolikust legyen akár lengyel, akár francia, és töltötte be a legmagasabb tisztséget a francia. Ugye szétke... alig, ha tud példát mondani nekem bárhol. Szét kell választani a Facebook népét és a csacsogást attól, amikor főorvosok beszélnek arról, hogy az a beteg, aki felkeresi őket, a hasonlat nem tökéletes, annak mi bajja van. Semjén Zsolt felelőssége tekintetben minőségileg más, mint aki a Facebookon zajvál össze Azok a politikusok is, nem kizállak Semjén Zsolt, akik egyébként a szövegükbe belopnak olyan elemeket, amelyek mások szerint tágabban sem tartoznak a Notre Dame tüzesetéhez valójában pszichiátriai esetek? Szorongó emberek. Lehetnek akár tényleg vallásos emberek is, akik számára a füstoszlop, a vihar a mennydörk és épp úgy uh, Isten uh, kezeművel. Igen, de kedves Donát, nem egyszer arról van szó, hogy a szorongásoknak adnak hangot, hanem egyben azt is megmondják, hogy ott annak a szorongásnak mi az okozója, a francia állam, amely templomokat zárat be, és egyébként sem adott kellő pénzt, tehát azért ez nem egy teljesen tárgy nélküli félelem. Nem, a, a, a... Van víve, tehát Az, hogy mi történik a világban, a természetben, a a társadalomban, a politikában, az minden embert érint. Ki így, ki úgy reagál rá. Az, aki ebből azonnal arra gondol, hogy ez valamiképpen Istennel kell kapcsolatba hoznia, vagy, vagy magyarázatot Istennél kell találnia, a benne lévő Istennél egész pontosabban, tehát nem a szentírás rejtőzködő és akaratát nagyon ritkán kinyilvánító szentjénél, hanem abban, ahogy ő benne leképződik, én azt mondom, hogy ez adott esetben lehet sűrös neurózis, és adott esetben lehet valamilyen hisztéria. Jó, azt mondom, hát, ugye de... időként ezt fel szoktam világosítani, és könnyen lehetséges, hogy most is ez történik, hogy egyébként, hogy ha valaki hozzád fordul, és elmondja, hogy hogy él, akkor vajon te azon kívül, hogy meghallgatod, azon kívül módhatod e neki azt, e, e, mint egyházi ember, hogy ez nem maradhat következmények nélkül, és konkrétan nem tud megmondani neki, hogy autó fogja e elgázolni, vagy szívinfarktus kap. De ezek a politikusi megnyilvánulások ezek mind azt mondják, hogy aki egyébként így él, és így bánik az egyházával, az nem csodálkozhat akkor, ha, miközben egyébként előtte senki sem mondta azt, hogy egyébként ez a viselkedés ez a Notre Dame tűzéhez vezethet. Jó, hát erre mondom azt, hogy ez lehet hátszalmi örület, de elég, hogyha arra gondolunk, nem sokára páska ünnep lesz, keresztények, nagy sütörtök, pészak, évszázadokon keresztül, abban az űrületben éltek Spanyolországtól Lengyelországig, hogy keresztény gyerekek vérével csinálják a zsidók a páskát. Erre azt mondom, hogy ez űrület, és, és nem vagyok hajlandó erre semmiféle normális magyarázatot keresni. A Tiszaeszlári Vérvád is ugyanide tartozik 130 évvel ezelőttől. De akkor, hogy jól értem, független attól, hogy Hírtévé, Civil Rádió, vagy Magyar Televízió, vagy ATV, ha valaki így nyilatkozik meg, akkor a műsorkészítőjének, a riporternek, vagy műsorvezetőjének, aki egy helyiségben ül a másikkal, ezzel kapcsolatban valamilyen kérdést mégis intéznie kellene, és nem az lenne a dolga, hogy egyetértélek bólogat, vagy meg sem szólal? Hát, vagy meg se értette, hogy miről beszél a Jánbor miniszterelnök helyettes, aki nincs tisztában valószínűleg azzal, hogy ezzel a megnyilatkozásával a francia állam, a francia nép, a francia katolikus egyházval közölt véleményével bizarr módonossába csomagolt gyűlöletet átlátták. E egy tekintetben egyébként lehet uh, uh, egy ország katolikusabban, másiknál, vagy keresztényebb és most megint csak elnézést hogy hogyha pontatlan fogalmaznék, hiszen mi Magyarországon azt mondjuk, hogy mi azokat a nyugati érzék, uh, értékeket őrizzük most, nem éppen rézkakasban, hanem a lelkünkben, vagy legalábbis a jelenlegi politikai uralkodóztály lelkében, amely egykor fontos volt a tőlünk nyugatra élőknek, de ma már közel sem törődnek vele mértékben, mint amilyen mértékben kellene, és valójában ennek az áldozatával nézünk szembe. Hát most éppen nem történik semmi, pontosabban mondva úgy tűnik, mintha ki lenne kapcsolva, vagy lemerült, Megszakadt. Én, nem, én, nem, nem. én most már azok közé tartom, aki ezekben nem lát égi jelet. Megszakadt. Azt akartam mondani, csak most röviden... Nem úgy elmond... hogy megszakadt, hanem kikapcsolt a telefonom. Ja, úgy, ja. Nem bírta. Ez egészen biztosan a sátán mivel. Könnyen lehetséges. Elhatárlódom. Hogy ugye mi őrizzük azokat a keresztény értékeket, amelyeket valamikor nyugaton is fontosnak tartottak, és valójában most mi arra figyelmeztetjük francia testvéreinket, vagy a francia egyházi testvéreinket, hogy ebben a templom tűzben lássák meg azt, amit egyébként ők nem hajlandóak meglátni. Persze, ez egy morális csendörködés. <tos> Megmondjuk nekik, hogy hogyan értelmezzék a, a történteket. Van-e erre bármilyen alap? Bármi ezt egyébként visszaigazolja szerinted? Ö, alap. Hát ha alap az, hogy a tanítóbácsi, az rovónéni, a miniszterelnök, és így tovább a legegyszerűbbtől a legsősre felelősséget hordozói, bárkinek kötelességet tartja, hogy megmondja, hogy hogyan éljen, gondolkodjék, higgyen, mitől szorongjon, miben bízzék, akkor persze, hogy van erre lehetőség. De hát nagy valószínűséggel a templomot újra kell építeni. Még egy olyan országban, ahol államosították a templomokat, néket. és ahol nem adtak a Notre-Dame tatarozására pénzt, az azt jelenti, hogy ne csodálkozzanak akkor, ha egyben segítsenek, mert én tájkozatlan vagyok, és ezt most itt előtte nem szégyellem. Mi az, hogy államosították a templomokat? A következő, amikor a francia forradalom elcsendesült, akkor gyakorlatilag minden egyházi tulajdont tehát nem egyszerűen a templomokat, földbirtokat, iskolai épületet, a francia állam vett birtokába. Ami különösebben nem izgalmas, mert ezzel egy nagy kötelezettséget vett magára, műemlikvédelemtől bármilyen fajta karbantartásig, és gyakorlatilag 200 éve így él a francia katolikus egyház. É, természetesen Ilyen van Magyarországon is, mert többek között annak idején a 90-es évek vége fele több szintén magyar állami tulajdonban lévő egyházi ingatlan dolgába kellett közönüketni közön a bazilikától a kelenföldi evangélikus templomig, amelyhez annak idején az állam egy időre adott földet vagy területhasználati jogot, de valójában a tulajdon jogát megőriznek. Tehát ez nem csak franceszágban dívik. Van-e annak jelentősége, vagy nem szeretnél ilyen távlatokba menni, hogy egyébként ki mindenki ajánlott fel pénzt az újraépítéshez, és ki mindenki nem? Hát ki tudja ezt. Ez egy világnéletű gyűjtés. Nekem is több barátom írt esemest, vagy hívott, hogy szeretne ebben közre működni. De ez valójában akkor igazi, hogyha valóban spontán, belülről jövő elköteleződés lehet akár a kultúra védelme, a franciák iránti megbecsülés, vagy éppen a katolikus egyház szeretete. Nagyon szépen köszönöm a megnyilvánulást, és őszintén sajnálom az apropót. Mit sajnálsz őszintén? Az apropót. Az apropót. Igen, azzal együtt, hogy annyiban én is tovább megyek a balesetnél, hogy bármik, bármelyikünkkel, bármikor történhetnek ilyen balesetek. Ezt érdemes komolyan venni. De ennek a, a fatalitása, a sorszerűsége nem egyszerűen az Istennel, vagy a, katolik, a katolikus egyház, amit katolikus egyház múltjával kapcsolódik össze, hanem az emberi élet Egyébként nézted a televízióban, ahogy ég, és ha igen, akkor mi jutott? Mi járt a fejedben? Nagyon furcsa. A tűz szakrális szimbólum. Nem csak az égő csitkebokor közismert metaforájára gondolok, és itt bármilyen fajta áldozatra, hanem szó szerint az eretnek mágiáktól, az Auschwitz prematúri még minden, a tüzet használta, használja valamiképp egyfajta evilági, nekem nagyon pogány szakralítása mint hogyha a négy őselem egyike, tehát a tűz, a láng, ami tisztít, ami pusztít, ami, ami megteremti az újnak a lehetőségét, vagy a teremtés lehetőségét, az ember által uralhatatlan lenne. Én meg azt gondolom, hogy hogy is. Az ember azért, végsőképpen mindenért, ha is. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Mit kell a húsvétkor mondani? Milyen kívánságot, hogy kell fogalmazni? Ő áldott vagy vidám húsvétot. Köszönöm szépen. Istenemet. Donát Lászlót hallottak. A műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Jó reggelt! Ogiatil van a vonalban, és elnézést kérek, hogy relatíve rövidek leszünk. Nem mondom, hogy álmokfutás, mert abban az jelentkezne, hogy én egyáltalán nem vagyok ura a dolgoknak, de ugye nekem még ma egy tévémisort is fel kell vennem, ami korábban is kezdődik, és azt is próbálnám valamennyire karban tartani, mint hogy ezt a műsort egyébként az elmúlt 120 percben többé-kevésbé azért csak kézben tartottam. Egy szubjektív dolgal kezdeném. Én tegnapig vártam, és aztán tegnap úgy döntöttem, hogy előbb Messengerem, majd azon kívül megkeresem Szaniszló Sándort, aki polgármester, vagy apolgármester, tehát polgármester helyettes, vagy apolgármester volt Mester László idejében, és aki e, e, ott a Lőrinci blog kapcsán, bár a saját Facebook oldalán nincsen, de nem tudom, hogy az a blog az mennyire kizárólag az ő nevéhez kapcsolható. Hát hogy mondjam, elég, hogyha a saját életemért felelősséget tudok állani, ezért másokért nem szeretnék, de, de hát azért egy jól, egy, jól egyértelmesíthető, hogy kinek az érdek körében állannak a, a működés. Jó, hát minden eset eset a, írhatott volna, a, a, minden eset abban olyan valótlan adatok vannak, amivel kapcsolatban én e, majd a jövő hétemre erre egyelőre nem reagált, majd telefonon megkeresem, hogy vajon ez az ő véleménye-e, mert ha nem, akkor szívesen meghallgatom, hogy nem, ha pedig igen, akkor szeretném megkérdezni őt a 2010 előtti időszakról, amikor egyharmaddal több pénzért végeztem munkát a 18. kerületi önkormányzatnak, mint most. A kezdet-kezdetén pedig kétszer annyi pénzért, hogy kellő kiszerűségről és tanú tegyek, egy olyan együttműködés keretében, amelyet nem én hoztam létre, hanem a 18. kerület megkeresésére végeztem ezt a saját tisztességem, meg hát a saját indulatom ezt kívánta. Gondoltam, hogy ezt elmondom önnek. Ez nem egy üzenet uh, Szaniszló Sándornak, hiszen az üzenetet, amit ezügyben küldtem neki, azt tegnap elküldtem, tehát itt most már esemény utáni tabletta feloldódásáról van szó. Szeretnék valamit öntől megkérdezni, amit kizárólag a kettőnk jó viszonyára és a mai hangulatomra alapozva teszek De. meg, mert vannak olyan kínos pillanatok, amikor az ember uh, bizonyos dolgokat uh, csak óvattal kérdez, vagy nem kérdez fantasztikus koncert volt a múlt héten pénteken. A szavak nincsenek rá. Ráadásul az ön vagy más jó voltából páratlan jó helyről nézhettük meg. Ott volt egy hegedűs Baráti Kristóf személyében ők volt a hegedűs a Vivaldi négy évszakban. Ilyenkor egy szólistát látni közelről az fantasztikus élmény. Ugye lehet, hogy a zenekari hangzás, tudom is, én Fáj Miklós meg tudnám mondani, hogy a tizedik sorban jobb. De maga, és maga az egész helyszín, az valami egészen varázslatos, annyira, hogy egy hallgató megkérdezte, hogy ezt más is igénybe el e és ott egy repülési szakember, aki ott volt egyébként engem is hallgatott, és ott is volt -e egy színe, majd meg is hallgatott, mondta, hogy igénybe vehető, de elég borsos áron, uh, abból kiderült, hogy ezért nem, nem, tehát nem két fillér, uh, ott ki lehet menni a teraszra, ki lehet nézni azon a teraszon, az ember gyerekkorában nézte a repülőgépeket, és ugye gyerekkorában a repülőtér egészen mást szimbolizált, mint most, tehát minden szempontból egészen fantasztikus volt, ugyanakkor e az nagyon érdekes volt, hogy vajon ki lehetett a közönség, anélkül, hogy bármilyen negatív megjegyzést tennék rá. Tehát semmi nagy blanka, semmi illetlenség nincsen. De azt kérdezem öntől, rangrejtve, ampasszan, de mégis a rádió nagyilvánosságát használva, hogy önnek van-e magyarázata arra, hogy a zenakadémia közönségével szemben, vagy a Művészetek Palotája közönségével szemben itt olyan tételszünetekbe tapsoltak bele, Amibe egyébként zeneértők nem szoktak. Nem tudom, érthető az, az vagyok. Tökéletesen érthető, és én őszinte döbbenet terültem, és hallottam ezt, hogy a tételszünetekbe tapsolnak. viszonylag egyszerű egyébként a választam, hogy ki a közönség. Ugye ez a budapesti Tavaszi Fesztivállal együttműködésben zajlott ennek a koncertnek a szervezése, és a holnap a Tavaszi Fesztivál honlapján interneten keresztül lehetett egyetlenni, és befoglalni a megfelelő pontokra. Tehát akinek, akinek ez tetszett, és a, akár a helyszín, akár maga a, a, ennek az egész repertoárnak az ilyen, ilyen helyen való bemutatása, az rákattintott, ha elég gyors volt, teszem hozzá, mert kb. 5 nap alatt elfogtak a jegyek nagyságrendileg, akkor, akkor ő jöhetett, Tehát abszolút nem volt előre szűrve, ki volt széve a tavaszi fesztivál onlapjára, rá lehetett kattintani, és ők értékesítették ezen a, ezen a központi... Isten meccs, hogy uh, bármilyen negatív dolgot, tettem. vagy lenézze őket, csak furcsa volt. És ugye minden tagadásban van állítás, neken, neken, de... én, is, én is nekem olyan, olyan furcsa volt, tehát őszintén, én szócsánat a feleségemmel... Van zeneakadémia bérletünk, szoktunk járni, Budapesti Fesztivál zenekar bérletünk is volt. Rendszeresen járunk a zeneakadémiára, de én még ilyet őszintén mondom nem láttam, hogy tételszünetekben beletapsoltak volna. Először még én magam gondoltam azt, hogy ennyire nem ismerném, hogy tételszünetek vége van. Tehát érdekes. Én. Uh, ugyanakkor én nyilvánvalóan ezt annak tudom be, hogy akik nem feltétlen zeneértők, azok feltétlenül mindenféleképpen a tetszésüknek akartak uh, hangot adni, ráadásul a szólistának, volt egy ilyen nagyon furcsa hunyorítása, de semmi elítélő tehát semmi olyan grimasz nem volt amely egyébként uh, valamiféle olyan viszonyulást jelentett volna, amiben ő és valami negatív tartományról beszélek uh, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt a zenei élmény, másrészt a helyi varázsa az egészen, egészen fantasztikus. Gondoltam örre, mert ez a Budapest mobilitási tervez részletesen foglalkozik a repülőtére elérhetőségével. Hát igen, igen, igen, igen ennek, ennek kell is foglalkozni. A Először belet, a vonattal, és, és másodszor a közlekedéssel, az autós közlekedéssel. Igen, igen, igen. Hát ugye most itt a koncert közönsége, hogyha igényelte plusz szolgáltatásként, ugye megkaphatta ezeket a régi Maléver Tursz autóbuszokat, illetve előtéri szolgálatban révő Malévos autóbuszokat, amivel a Dehágtérről hozták ki a koncert helyszínére azokat a koncertlátogatókat, akik nem saját autóval érkeztek, de igazából Igazából azt gondolom, hogy ö, aki, aki tömegközlekedéssel akart jönni, annak a százas, hogy a ö, kétszer, bocsánat, az, a százas busz az nem is jó válasz erre, mert az nem állt meg az egyes terminálnál, tehát csak a kétszázas autóbusszal tudott kijönni erre a helyszínre, vagy hát a, a, a vasúttal és akkor a vasúti megállótól besétálva, a régi egyes terminál vasúti megállójától besétálva, valóban erőteljes fri, frissítést igényelne. Illetve hát én nekem van csendben az a gondolatom, hogy ez egy olyan helyszín, ez egy olyan, ö, olyan érdekes tér, hogy a, a kormány és a repülőtér, repülőtér üzemeltetők közti jelenlegi turbulenciában talán érdemes lenne ezt is feltenni az asztalra, és azt mondani, hogy, hogy hát, ha ez amúgy is egyébként csak event ö, holként szolgál, jó részben egyébként a kisgépes terminál kiszolgálása kivételével, illetve, hátsó részében vannak irodák, akkor talán eh, érdemes lenne a, a, az új egyezkedésbe azt is belevenni, hogy akkor itt legyen most lehetőség arra, hogy valami, valami emberi áron lehessen eh, hozzájutni. Akkor ez egy jó az információ, hogy miért akar, drága? Akkor, hát nekünk nagyon jó kapcsolatunk Aztán van a üzemeltetővel Úgyhogy mi ki tudtunk alkudni egy nem irreális árat, inkább így fogalmaznék, hogy úgy, hogy üzleti cipókat yeah. ne árulja kell. ebben a tekintetben nekünk sikerült egy kicsit olcsó árat kiálkodni, de ha valaki kívülről érkezik oda, akkor az elég mellbevágó, amikor megkapja az árat. Nyilván ennek a biztonsági okai is vannak, tehát ugye az, hogy itt speciális védelemben kell részesíteni azokat, akik oda mennek, a, a földi oldal és a légi oldal egészen közel van egymáshoz, Szóval ez nagyon bonyolult, sőt, hát el tudom mondani azt, hogy a második nap délelőtt szerveztünk egy kakaó koncertet. Ö, teljesen ingyenesen a kerületi ö, ö, diákoknak, szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak körülbelül egy ö, szűk 400 ember ö, tudott eljönni. Akkor a budapesti vonósok játszották el még egyszer, Vivaldi négy évszakot, ö, egy pici kis... Ö, ö, edukációval, tanítással kiegészítve, ami szintén fergeteges és zseniális volt. Tehát annyi mosolyó ember, aki akkor kijött a koncertről, és azt mondták, hogy most azonnal hazamennek, és a youtube on vagy a Spotify-on, vagy bármelyiken megkeresik a vivaldi négy évszakot, és lejátszák, annyit, annyit még életemben nem láttam. Ez egyszerűen annyi, annyira jól hangzik ez a tér, és annyira nagyon-nagyon jó zenek ha a budapesti vonósok. Egyébként csak kuliszatitokként hárulom el, hogyha a Youtube-ra rájutunk, és azt kérjük, képejük, hogy viálti négy érszakoncerto, akkor a legmagasabb látogatás számmal, vagy lejátszási számmal a budapesti vonósok négy évszakja van a Youtube-on, több mint 199 millió lejátszással. Előre is elnézést, hogy ez egy viszonylag rövidebb beszélgetés, de mondanám, hogy pótoljuk, de ez általában kiegyensúlyozottan szokott működni. A Buzik stadionban lesz majd egy bombátlanítás, egy hatástalanítás az 28-án, de azt nem árt, még 17-én is elmondani, mert hogy az ott, azon a vasárnap azért meg fogja bolondítani a környék lakóinak életét. Ez így van. Ez így van. Ami ez azt jelenti, hogy addig ott egyébként azt őrzik, vagy nem lesznek munkálatok Hát gyakorlatilag az most le van fedve, és őrzés alatt van. Ellenzéki, ellenzéki oldalról jön az a megszólás, hogy a hármas metró déli szakaszának felújítása miatt út buszjáratokat állítottak rendszerbe, így viszont jelentősen megnőtt a forgalom a Bartalajos-Baros utcák kereszteződésében. Teszem hozzá, hogy nem vagyok tájékozott a környéken, tehát e, ezt most személyes élménye se alátámasztani, nem tudom se az ellenkezőjét, nem tudom mondani, ami eddig is a keret lenkább veszélyes csopópontja volt. Sokkal jobb lenne a helyzet, ha megépült volna a tíz éve várt körforgalom. Akkor soha nem akartak körforgalmat, ez ez szüntiszt ahova Egyébként már 15 éve szerettünk volna körforgalmat, ott négy évvel ezelőtt át is adtuk. Ami persze nem jelenti azt, hogy a Kinizsi-Bartalajos-Baros utca kereszteződésében e, nem lenne szükség egy jelzőláncás kereszteződésre. E, egyébként, amit e, én, azt á, a, én azt gondolom, és azt mondom, hogy arra, arra a jó eséllyel most, e, most lehetőség nyílik a metrópótlással kapcsolatban. Illetve azt kell, hogy mondjam, hogy e, hogy már most a, a viszonylag sokat tett ennek, e, ennek a helyzetek a javítása érdekében a, a BKK példás gyorsasággal egyébként teszem hozzá, mert e, figyelemfelhívó táblákat helyeztek ki e, erre a területre, és nagyon sok olyan e, érdekes e, forgalmi jelet, és e, figyelemfelhívó e, útburkolati kiegészítést tettek, amivel, amivel talán könnyebbé lehet tenni a, a felhívást arra, hogy forgalmi lesz van. Egyébként azt teszem hozzá, hogy egyébként ez azért volt nagyon balesetveszélyes, mert ez egy majdnem szabályosan négyzet alakú kereszteződés, ahol egymást 90 fokban metszik az, út, az útpályák, azzal a különbséggel, hogy az egyik útpálya a kereszteződés után csak egy irányúvá vált, tehát hirtelen szembe forgalommá alakult, útpályává alakul át. Ez egészen a metrópótlás bevezetéséig így volt. Ez okozta egyébként ebben a kereszteződésben azt, hogy, hogy nagyon sok baleset volt elsősorban, mert hirtelen a, a, a, a, az az útpálya, amelyik az egyik irányból nézve kétsávos volt, az hirtelen szembejövő jövő alakul át a kereszteződés után, a másik irányból pedig, ha érkeztünk, akkor hirtelen azt láttuk, hogy vagy jobbra, vagy balra kell kanyarodni, és szembe nem lehet jönni. Tehát ez okozta a problémát, most ez megváltozott, mert ezeken a, az utcakaszon mind a két irányba lehet most már végig haladni a Kinizsi utcában, is. és hát ugye ez talán egy, talán egy fokkal egyszerűbb és könnyebbé teszi a, a, a helyzetét a azoknak, akik ebben a kereszteződésbe most érkeznek. Kivételesen a többi részlet, illetve nem részlet kérdéssel kapcsolatos felvetésemet mert azt a jövő hétre. Ezért elnézését kérem. Nem cserébe ettől függetlenül, mindazt kívánom önnek és családjának eh, szélesebben véve, akik eh, ünneplik húsvétot, illetve a kerület a lakosságának és évén csütörtökön a szokott időben találkoznánk. Köszönöm szépen, én is hasonlókat kívánok, viszont Köszönöm Önök Ugi lát hallották a 18. kerület polgármesterét. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatott. Kettő percig maradok még, mert az 19 óra, 19 óra, 9 óra 21 lesz, és az pont 12. Ha bárki bármit szeretne mondani, jövő éten kedden találkozunk legközelebb, az meglehetősen odévaltá, se csütörtök, se péntek, se hétfő. Mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás 099 és 0636771161. Most egészen pontosan 9 óra 20 perc van. Kerek. 28 másodpercük van arra, hogy telefonáljanak már 9 óra 20 perc, és 31 másodperckor én már 9 óra 21-et számolok. Laci, te jössz.